Okej, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Abiton Ernest. Det här är Niko, tillsammans med Fönan. Ja! Ja, väldigt bestämt. Ja, jag kände för att ändra. Jag har kommit på mig själv att jag låter exakt lika varenda gång. Så därför <laughs> tänkte jag, nu ändra lite på det. Ja, du ser Tror jag, i alla fall. Jag är inte så duktig på att lyssna på... på Lyssna igenom jättenoga på oss igen så att säga Jag bara kommer på mig själv att varje gång du presenterar mig så är det exakt samma läte som kommer ut från min mun Så jag tänkte jag, nej men nu provar jag någonting nytt mm. eh, Och det är inte den enda som är nytt just nu för vi tänkte jag börja med lite tråkiga nyheter Och det är ju att Danne har ju valt att ta en paus från Abita och Nördernäs av personliga skäl Ja visst för er som inte har sett det, han lade upp ett inlägg på Facebook och självklart så ska ju allt personligt gå före Eftersom vi tjänar varken pengar eller någonting nyttigt på den här podden Själv Utan klart. det här gör vi bara för kul skull Ja, precis, Jo men det är väl klart, äh... det psykiska hälsan är ju faktiskt nummer ett Utan den mm. så är det ändå inte roligt att göra det här i alla fall Och det är väl, det, det är väl därför vi sitter här, eller? Ja, precis, utan det är ju... Det är på kul skull, man ska inte stressa gällse bara för att spela in podd om det är så man känner. Nej, nej precis. Och eh, likadant vi är extremt tacksamma fortfarande att han eh, redigerar för oss för ja. det är därför det låter så bra som det gör och eh, hade jag suttit så hade det inte låtit bra. <laughs> Så jag är tacksam, vi är väldigt tacksamma över det Och Dan kommer ju självklart vara med Som hoppa in lite extra Eller vara med på någon stream Eller något i framtiden men... Ja precis, och det är väl inte så att han har sagt upp sin plats Riktigt, den finns ju kvar där Om han vill ha den Ja precis, absolut det, och, det är ju, det, det är ju det är en, Ur egna munnen paus Och den får vara hur lång ja. och hur kort den vill Han har sin plats där Och den kommer alltid att finnas Precis, absolut och det betyder ju inte att vi kommer gå under världen utan vi kör ju vår du, dynamic duo Min Batman ja. till fanas Robin, min Ass Ketchum till fanas ja. Pikachu <laughs> okay. Min eh, Master Chief Fast till det är för tjej, Pikachu? Arbiter jag, jag, går, jag går med på Pikachu faktiskt, jag kan vara Pikachu Du tar den Ja det kan vara inte vara ja. för då är det fortfarande jag som är den badass av oss två Mm. Nej, jag tar den där lilla fjolla som springer och griner hela ja, tiden Ja, exakt. Just det där, jag bort. De blir alltid mer typiska. Men visst visst, visst jorden har grät jättemycket. Ja, hela tiden. och bara men Jag skickar bort mina Pokémon hela tiden och står och grinare över det. Men varför ja. skickar du bort den för att <laughs> Men nog om det. Har du nöden och roligt? Ja, det har jag. Eller ja, jag har eh, spelat sällan Link Between Worlds. Mm, 3D-spelet. Eh, precis, och eh, det är mitt första Zelda-spel, ska jag säga. Konstigt nog. Jag, jag, jag kan inte komma ihåg att jag har spelat något annat Zelda-spel tidigare. Och okay. tror Men ska... att det är relativt negativt att inte ha spelat Zelda <laughs> tidigare, kände jag också, samtidigt. Eh, vad kan det bero på? Är det att du aldrig haft en Nintendo-konsol på så sätt, eller bara att det inte har funnits intresse? Båda och, skulle jag säga. Det... Bara för det, så när kommer första Zelda till vilken konsol? Vet du det? Nintendo 8-bitars. Ja, den kommer stycken... så pass långt tillbaka. Okej, okay, men på den tiden då hade jag det inte bara. Då, då fick vi inte det spelet. Sen vidare framåt så har jag, alltså... Intresset för att spela ett sådant spel har inte, har inte funnits. Så därför har jag inte, har jag inte haft något. Nej. Sen, sen har ju det blivit lite så här, Alltså, man har ju hela tiden vetat om Zelda-serierna. Alltså, Link, Zelda, allt det här... Whoa. Det visste man ju vad det var för någonting, men jag har aldrig spelat det riktigt. Jag vet inte varför. Det har bara inte fallit mig in. Nej. Eh, kan ju bara konstatera att. Eh, det, det är ju kuros till alla som orkar att spela säljda spel <laughs> rakt igenom. Jag förstår er inte. För att det är sjukt jävla svårt. Alltså det är helt. Alltså det är oförlåtande på en helt ny nivå. Som jag aldrig tidigare varit med om tror jag. Det är liksom så här: du har. Visst, det finns ju många spel som har. Men då har så här: specifika sparpunkter. Men du får inga hintar. Ingenting, enligt mig i alla fall. Om vart du ska ta vägen härnäst. Det, många delar av pusslerna är så här: ja, men okej, okay, det här är ganska straightforward. Så här, du gör det här, du gör det här, du det här. Och sen bara så här: kör man fast så nå fruktansvärt. Jo. Du glömde typ att knuffa om omkull en liten sten precis när du kliv in genom grottöppningen. Den här stenen som du inte tänkte på att slå sönder, den, den skulle du ha slagit sönder från början för då hade du klarat av den här dungeonen för fyra timmar sedan. Det är så här, <laughs> det, det är verkligen. Det är skitbra spel. Alltså, jag, jag älskar det och det är jätteroliga pussel och allting, men det är väldigt, väldigt svårt. Mm tycker jag. För att jag är en sån spelare som jag vill ändå ha, jag vill ändå att det ska rulla på relativt enkelt hela tiden. Eller inte enkelt ska jag inte säga, men jag ska ändå veta vad jag ska göra hela tiden. Mm. Jag vill ju liksom hela tiden okej, okay, jag ska göra det här, jag ska göra det här och det här för att få den här dörren att öppnas, typ. Inte så här, springa runt, springa runt, springa runt, ah, jag vet inte vad jag ska göra, jag vet inte vad jag ska göra. Bara, oj, hoppsan. Här råkade jag visst knuffa om kullen. Åh, oh, nej men titta. Okej, okay, nu ska jag göra det här här borta. Det blir liksom... Mm. Så Nej, att det... Precis, det där har jag faktiskt väldigt svårt med Zelda också. Just nu, Link Between Worlds som du har spelat, mm, det är ju mm. mitt favorit. Det är ju en, det är Link to the Past som kom till Super Nintendo fast de ja. har ändrat lite i spelet. Okej, okay, och. Ja. Just det, jag älskar det där spelet. Men mm, jag, precis du tog upp att det är skitsvårt det ista ut ibland vad man ska göra. Mm, mm. Det är ett problem Zelda har haft alltid. Okay, För ja. de har ju det i alltså, Nintendo 64. Och Ocarina of Time som är ett av de Alltså, det är det största cellarspelet bland många mm, mm, mm. Där har de också en grej Man kommer typ till vattentemplet så det är en stor fisk Som du ja. ska få öppna mun ja. Och där slutade jag spela för fler, flera gånger För jag fattade inte vad jag skulle göra tills jag kollade Nej. upp Jag kommer inte ihåg om du antagligen ska stå Och slå sönder ett par krukor För att få hitta en fjärde Eller om du ska springa och plocka massor med Höns för att få en fjärde. Någonting ska du göra för Jag tror en fjärde så att du ska förkickla den där hela Fisken som öppnar mun, ja, men du får ja. ingen förklaring någonstans. Jag bara, hur i helvskottet ska jag komma på <laughs> det här självmål? <laughs> men alltså, det är det jag menar. Alltså, just det här, det är därför jag påpekar just den biten. Precis det hände mig här i... Åh, nu ska jag komma ihåg vad det The Dark Temple tror jag det heter. Okej. Okay. Det är helt svart i hela i hela grottan Och man ska springa runt och göra massa grejer, så här. Och man ska få lampor att lysa hela vägen ner till typ nivå 4 ner förbacken. Eller vad heter det? D4 då. ja Dungeon 4. Inte mm. så. Jo. Eh, och då ska du få liksom så här ja, luckor att lysa hela vägen. Eller solen att lysa hela vägen ner dit genom att öppna saker och ting i, i alla nivåer då hela vägen ner. Ja. Oh. Alltså. Jag, jag skämtar inte, jag sprang runt i tre timmar Oj. Och då, hade, då använde jag mig av hjälp den sista Timmen, och försökte att förstå Vad i helvete Det var jag hade missat för någonting För att jag hade liksom allting lös Och hela biten så här. men även när jag kom ner Och skulle gå in genom dunn Till själva bossen då, då gick mm. det inte Då gick inte, jag fick inte komma in Och du vet, och så bara av ren För att jag satt och läste en jätte Bra. De finns jätte, jättebra walkthroughs på nätet, ska jag meddela. Uh. Eh, alltså, även eh, både text och eh, klipp på YouTube och allt möjligt som man kan använda sig dessutom. Jag anser inte att det är fusk riktigt, för att jag hade, jag hade släppt spelet och slutat spela för länge sedan annars. Eh, och de walkthroughs och den hjälpen fick mig faktiskt att vilja fortsätta spela klart det dessutom. Eh, mm. Men i alla fall. Alltså jag läser och läser och läser och jag liksom tittar så ja ah, men okej, okay, så här långt ungefär har jag kommit, så här ifrån läser jag och gör om allting igen. Gör det två, tre gånger. Och så visar det sig att, jo men efter ett tag så ska jag bara springa upp och spara för jag tror att jag har gjort en grej till. Eller liksom en ny grej som jag inte har gjort innan. Okay. Ja, och så när jag är längst uppe så bara, men vad fan, vad är det här för någonting? Och det, och det här är verkligen tre här, vet du det, tre steg in i grottan så bara men du det är ju en plattform där. Den där plattformen är i sprickeri. Ja ah, men vänta vänta vänta vänta. Slägger en bomb på ett bara, bara Di ding ding ding ding ding. Eller vad fan är det jävla ljudet ja, det är som säger precis. att ah you, you made it. Så var det bara <laughs> rakt ner och så rätt in till bossen. Uh. Och bara så här ja ah, jag hade så god lust att bara god, mörda den där den där link då. Men hur som jag <laughs> Det är, det är ett av spelen jag har spelat Och det är sjukt bra mm. Alltså det är ett Jag har aldrig tyckt om ett Zelda-spel Förutom Nej. det där spelet Och det älskar jag ja. Men jag kan säga Jag har det precis som dig Jag har också suttit med walkthroughs För att ja. komma igenom det Ja visst för... alltså, Jag tror på riktigt Alltså man, man kan fan inte klara det utan dem Eller jag skulle aldrig klara dem utan det Det kan jag säga direkt För att det är jätte svårt. Ja, och är man inte liksom van med såna här sorters spel som ja. vi inte är Nej precis. Då vet man inte hur man ska tänka på det sättet Har man spelat många sådana, ja, då kanske man kan börja lista ut nej, Exakt. Ja, men exakt. de tänker nog på den här banan ja. Har man aldrig gjort det, då är det bara, <laughs> okej, okay, nej Ja, det, det var ju mycket farten. sånt som ändå kom Alltså, med, ju mer man spelade så var det ju ändå enklare och enklare Eller jag tog mm. mig ju längre och längre in i varje grotta liksom Innan jag behövde lite hjälp Jo, alltså så de här små detaljerna precis som du sa det med sprickor i marken och mm, sånt det kommer mm. ju lite av sig själv till slut. Ja, men att, precis ja, precis, men det där ska jag kolla upp liksom. Ja, och dörröppningar typ där, där du egentligen inte ser dem från den vyn du tittar. Mm. Men på kartan finns de och ja, du vet massa sånt där grejer. Eh, däremot så vill jag fortsätta på en liten grej som nu jag har ju lånat 3DS:en av dig Nico. Mm. mm. Alltså vem fan konstruerade 3DS-en och DS-en? För jag antar att de är likadana, ungefär i alla fall. Ja, ganska lika. Det tar ju fan fem minuter så har du kramp i alla fingrar i hela handen. Jo, jag vet vad du menar. Ja, jag, jag kan inte hålla in där riktigt. Alltså, överhuvudtaget. Jag kan inte komma på ett smidigt sätt att hålla i konsolen. <laughs> det är blir skitirriterande. För jag, spelar, jag minns det, det är jättebra nu, för... Jag spelar, jag behöver inte avslöja allt för mycket, men jag möter en boss, en, den sista bossen, i just Zelda. Och jag måste spela om den för jag dör. Eller jag misslyckas. Mm. Mm. Och jag tänker, så här, ah men okej, okay, skit samma, börja om eller så här. Continue, fortsätt in bara. Och nu ska vi ta en. Det, ta två, alltså en halv minut in i andra fighten då bara så här. Jag kan inte röra min vänstra tumme längre. Vad är det för fel på handen? två men starta pausa så bara Okej, okay, men vänta nu. Nu kommer blodet tillbaka till handen igen. Okej, okay, där men skyst vänta ett par minuter så att liksom allt pirripirri borta i handen igen. Och så kan vi börja spela igen. Det känns inte som en bra konstruktion på en konsol då riktigt. Nej, men inte äh, riktigt då. Ja, nej jag ville bara lyfta lyfta just en biten också att han är ju inte supersmidig att spela några längre, någon längre stund med 3DS:en. Nej, absolut. Och det är som Kid Icarus, men det lånade väl inte du nu? Mm. Där man fick en extra... Jo, det lånade jo då, du. du lånade lite då. extra plastbiten mm. som man fick med för att till och med tillverkarna visste att du kommer inte kunna orka spela här utan den här. Ah, så nej. du fick ett extra stöd för att hålla upp 3DS-en. bara det är helt fruktansvärt. Äh, okay. och, och, så nu när jag faktiskt är klar med det här så ska jag ge mig in i uh, lite liknande, eller i Lite spel på vitat istället, ska vi se hur. Den känns åtminstone som att den borde vara ligga smidigare i handen, men vi får väl se. Mm. Det... Ja, nej. Sen har jag också spelat lite We Happy Few här. Idag faktiskt. Alfa-varianten, mm. eller alfa utgåvan om man säger. Och Ja Alltså det är ju det är ju egentligen, om jag har förstått det hela rätt när jag har läst på om själva spelet i sig Så det som är ute nu det är ju en alfa Ja äh, det är en alfa Det är det ju är, är ingen riktig story eller någonting utan det är egentligen bara gameplay du kan prova på Om jag har okay. fattat det hela rätt Du får en liten mini intro där du liksom får, ja, ska väl få någon liten känsla för själva spelet i sig är det samma som man fick se i trailen eller är det någonting nytt? Jag skulle säga att det är samma som vi fick se i trailen, mm. Som du får liksom, en, ja, det, är full, ja, men det är som ett intro helt enkelt, som mm. du får bara för att få känna på det hela lite grann. Jag tänkte den där, för då i trailen där satt man ju bakom ett skrivbord, ja. eller en... Och så, får det spelet går ju på att det är Happy Few, man äter piller för att bli glad i vågen. Ja, precis. Det är ju en liten stad egentligen. Eller du bor ju i en liten stad eller kommer i en liten från en liten stad. Mm. Där Vad jag har läst om, jag vet inte om det stämmer, men vad jag har läst om den story som kanske kommer att komma i själva spelet, så har någonting väldigt hemskt hänt där. Okay. I själva stan. Uh, och det är därför de började ta det här som de kallar för Joy. Som är piller. <laughs> Vet inte vad för piller. Men det, det, uh, Absolut är det ju an någonting antidepressivt i det i alla fall. och <laughs> något, något, något väldigt lyckotillverkare är det, är det. verkar det vara åtminstone. Och det tar alla som bor i stan. Mm. För att glömma bort vad som har hänt. Eller vad de har gjort. Den här tillfället. Eller den här, det här som. Ja, det, det de försöker glömma helt enkelt. Mm. Och det är därför de, de pillar i sig där här Joy då. Och, ja, precis. och de har ju inte riktigt något val heller, för tar du inte det då kommer du på blå polisen. Precis, och, och då är du en downer. Ja. Då, då är du en surpuppa, eller vad man ska kalla det för. Alltså, och det är väl vad jag fattar på karaktären som du spelar, så när du slutar ta det så börjar du även minnas saker. Och jag antar att du börjar minnas saker från Ja, alltså runt den tiden där då Där de började Började dela ut de här pillerna då mm. uh, Verkar, se riktigt, riktigt snyggt ut Själva spelet i sig När man väl kommer igång uh, Det har ju lite survival Med att du måste Du har ju en hälsomätare Du är hunger och vätska Så nu måste du hela tiden försöka få tag på uh, efter det här introt då så lyckas du Ta dig ut utanför själva staden Egentligen, okay. så du kommer liksom i utkanten av stan Och där får du ett litet, ja äh, Hem, eller en liten, vad, vad, kallar man, vad kallar man det för? Så här, vad heter det? Bombrum under marken okay. Som är typ Center, ja. ja, som är typ din bas om man säger Där utgår du ifrån okay. Och så ska du springa runt i, i jag är i utkanten av stan och gör lite uppdrag och så för att för att lyckas försöka fly. Det är väl egentligen själva huvudmålet i i just alfa varianten eller alfa alfan om man säger. För du får ingen riktigt stor berättad fördel eller någonting sånt och jag har även läst mig fram till att det kommer du inte att få förrän det mm. riktiga spelet kommer. Ja, ja. Så att de vill liksom inte avslöja någonting. De vill egentligen Prova sig fram och få, få spelet att flyta och funka så bra det bara kan Och sen introducera storyn mm. så, så därför kände jag att ja, men det här kan ju faktiskt vara riktigt spännande Att få känna på spelet, testa Liksom få lite feeling för själva Ja men för själva spelet innan de släpper hela storybiten då, då man För då kan man ju kliva direkt in i att köra storyn sen Mm Jo, för jag blev ju väldigt sugen när jag fick trailen För där, det har jag, vi nämnde i E3-avsnittet ja. Att man är just där Du sitter, du tar inte din tablett Du går förbi ett rum där du ser en downer bli påtvingad av polisen ja, exakt. Ett piller, sen går du in Och då är det helt plötsligt ett kalas Och du mm. håller ju på att bli av med din Du börjar bli en downer Precis. Så de står där och ska äta tårta och de, Eller de slår sönder en pinjata mm. Och så börjar de äta godis Och sen får ju du, kvicknar ju du till och du säger ju, nej då har vi slagit ihjäl en råtta Och sitta till köttet eller vad det är Ja precis, ja, det är någonting, jag vet inte fan vad det är Men det är vid uh -huh. Och det är där, det, där var man ju fast Liksom bara, mm. shit det här ser ju skitspännande ut Och just att Poliser och alla, det är liksom, vad är det Mimare eller vad heter det Vita jo, ansikter alltså då... med clownsmink typ Precis, precis, så då, så det är ju Ja vitminkade egentligen Ja, mimes heter det ju på engelska ja. Men det är väl samma mimare på svenska Ja, även. jag tror det och det är, det är väldigt grafiskt coolt att mm. det ser annorlunda ut. Så det är väldigt så här, lockande även grafiskt att mm. Mm. det har sin egna lilla stil. Det gillar jag. Ja, och jag, jag, jag tycker det ser skithäftigt ut. Och just, den har en väldigt obehagskänsla över sig hela spelet. Även nu. Utan, utan någon riktig historia eller utan någon riktigt mål i själva spelet än så länge. Så har du liksom bara själva... Alltså känslan, musiken, hur den porträtteras, allting. Obehaget finns där. Och det är samma känsla som, som jag fick när jag tittade på trailen också. Det var just därför jag ville åtminstone hinna känna på det innan just det här avsnittet. Mm. För att det, det är obehagligt, skulle jag säga. På, på, en, på en konstig, det är inte så, här så att du blir rädd, utan det är mer så här. det går liksom... Du får den här frysningen i ryggraden liksom. Ja, oh, yeah. ja. Nej, det ska vi bli skithäftigt att får prova lite till. Jag har hunnit spela ungefär en, en timme. Och, ja, men lit, lite mer än en timme än så länge. Har inte mm. klarat några uppdrag eller så. Eller tagit mig in i stan någonting. För att... Det, det huvuduppdraget är att rymma. Men mm. för att göra det så kommer du... Gissa i alla fall. På, behöva ta dig in, till, in i själva stan. Där, ja alla bor. Alltså de som faktiskt fortfarande stoppar i sig det här Joy. Så att, och då kommer väl hela den här biten att du ska försöka smälta in för att kunna göra, eller utföra det du måste för att kunna fly sen. Ja. Men Så det ska, det, bli, för... det ska bli häftigt. Alltså har du gjort någonting där som att ska du typ leta upp grejer eller ja. vad är det du ska göra? Nej, då, Jag har sprungit runt i, i utkanten av byn för du får ju en liten karta där du kan springa runt och det är det är som en liten stad utanför den stora, fina, lyckliga staden, om man säger. Mm. Och, det, och det är ju förfallet där, där ute där du är. Det, husen har gått sönder. Det, det ser ut som att ja, det har varit världskrig, om man säger så. Okay. Och det är väl i, ja. ungefär i den tidsåldern också det här ska utspela sig. Mm. Dessutom. Eh, och där får du springa runt och det finns människor det finns mer människor där ute som du. Alltså sådana som inte går på sin joy. Eh, det finns grupperingar där ute dessutom så du kan stöta på eh, och så och där du kan göra uppdrag där. Och jag har sprungit runt och börjat kika runt lite grann och kliva in och in och rota runt bland husen lite grann. Eh, kul grej. Jag självklart tänkte ju att oh, men det här är ju värsta lotspelet. Mm. Nej, inte riktigt. Eller ja, det beror på hur man vill se det. Men jag brukar inte tycka om att vad ska man säga, döda folk i onödan. Mm. I ett sånt här spel, om man säger. Men jag gick ju självklart in i första huset och så grabbar jag tag i någon whiskyflaska eller någonting som stod där. Och då stal jag ju den såklart. Oh, yeah. Så de som bodde där hoppade bokstavligen på mig. Så att det, det, det är ju lite den biten också. Du, du kan ju hitta allt möjligt, men det mesta du hittar är ju stjäla. Oh, yeah. Men du kan ju göra det mer eller mindre snyggt. Jag grabbar ju tag i den precis framför dem och... Liksom det ner direkt ner i halsen Så att det var ju inte, var inte jätteintelligent Så att Nej, så att, nej det, det, det verkar väldigt väldigt intressant Och just det, jag har stött på Någon grupp som har Jag vet inte, det är någon, någon sektaktigt De har ju någon kille som pratar på radion Eller på tv jag vet inte om man Såg så mycket av det i trailen Nej, jag minns inte Men ja, kanske Ja i alla fall, Då, det här är liksom en sekt som har gått ihop De har en tv mitt i sin lilla Jag vet inte, de har ställt massa tält Och byggt någon liten bunkeraktigt Runt den här tvn okay. Där de liksom så här Wow, hyllar honom till skyarna liksom Där in <laughs> Där in så har jag faktiskt fått ett uppdrag För det kan jag faktiskt berätta För att vad jag har förstått Så ser inte alla kartor exakt likadana ut När du startar nya spel Okej okay. Att jag har ju startat ett spel nu, men skulle jag gå in och börja på en ny omgång Så är det inte helt hundra att den kartan ser exakt likadan ut Och det är inte helt hundra att jag har exakt samma quests Okej okay. Så det är ganska det är ganska spännande för det, Alltså så finns det en ganska stor omspelsmöjlighet i spelet mm. eh, Och i alla fall den här lilla, ja, den här lilla sekten där då, då går jag in i deras bunker eller deras lilla... Ja, jag vet inte om man kallar det, by, men skit samma deras lilla skjul. Eh, och, och så får jag ett quest där jag ska försöka starta den här tvn, för den här tvn är släkt just för tillfället. Och då är liksom quest-texten eh, är liksom så här. Åh, nej, men försök få igång tvn, för att de verkar ha rätt mycket schysst material här. Så när du slår på tvn och de står och tittar på den, så kan ju du springa och låta deras hus. Ja, ja. Så att det, det är liksom, ja, det är mycket så. Så det, ska, det är lite sneaky-sneaky, det är det. Så att, men jag, kan, jag kommer absolut att återkomma mer om det sen när jag har spelat ännu mer av det. Mm, nice. Och det är det du har lekt? Nej! Nej. Nu när du säger det, vilken jag att jag kom på det. Jag har ju varit och sprungit zombie Run. Ja just ja, Gör ja. I bro. Sjukt kul! Ja, hur får det då? Det är ju som ett maraton eller vad är det man bara springer och Alltså maraton alltså det, det var 6,5 kilometer genom Örebro stad Okej okay. Där alltså Där du ska Du ska ta dig från start till mål Och du har fått ett sådär Triathlon bälte typ Alltså du är ett bälte med karborband på Så har du fått tre stycken Tampar typ Eller okay. snören säger man väl Eller band band, band säger vi Uh -huh. Så nu sätter fast på bältet Och så ska du springa från start till mål Och däremellan Så finns det zombies okay. Som ska knycka dem här ifrån dig när du springer förbi ah, Ja. Och blir du av med alla Då har du eh, Inom situationstecken dött Och då när du kommer i mål Så får du en medalj där det står infected <laughs> Men du har fortfarande slutfört det så du får ju en medalj såklart Ja ah, precis eh, okay. Har du överlevt så du har minst ett band kvar då får, du, då får du en medalj där det står Survivor på. Ah, ja Ja kul Verkligen. Det här det här säger jag, det här borde alla göra. För det här var verkligen jätteroligt. Mm. Eh, det börjar med att i starten. Så delar de upp oss i grupper på. Eller de släpper iväg oss i grupper på 20-25 stycken åt gången ungefär. Okay. får man gå in. Direkt in i ett eh, stort militärtält. Där vi ställs på, på två rader. Och skitsnyggt. De hade gjort... Eh, Personal som var ut, alltså uppklädda i militärkläder Fullspäckade med ryggsäckar Och liksom vapen och hela kittet okay. Som så här liksom bara såhär In i tältet, två led Och så slog du igång en tv Och så bara, ja kolla här Och så gick det en video Där, där de beskrev liksom vad som har En superkort och supertunn Bakgrundshistoria <laughs> till Hela, alltså zombieinvasionen uh. Ja Ja bra. Så det gick de gick igenom det och så berättade de liksom så här oh, okej okay, för att ni ska överleva så kommer vi att hämta er med helikoptrar men ni måste ta er hit liksom. Hit måste ni ta er. Ja, och då fick vi se på kartan liksom vart vi skulle. Ja, och så släppte de iväg oss och vi skulle börja springa så här. Och vi tänkte så här, jag och brorsan som var med och sprang då. Vi tänkte så självklart från början att alltså det kommer ju det kommer ju vara liksom så här, spring spring spring spring spring. En eller två zombies. Spring, spring, spring, spring, spring, spring, spring. spring. En eller två zombies. Mm. Ja. Fick höra precis innan vi gav oss iväg att arrangörerna hade fått upp ungefär 400 zombies. <laughs> det, var, det var den siffran vi hörde i alla fall. Och jag kan säga att det var inte bara det var sjukt många. Jag kan oh, inte ja. svära på att det var 400, men det var jävligt många ute på banan. <laughs> okay. Så att det började ju liksom så här: 500 meter från att vi hade startat. Mm. Så, så började, började liksom zombisarna bara dyka upp från ingenstans. <laughs> okay. uh, kommer det väg, kan vi ha kommit, ja men det kan inte vara mer än knappar kilometer in. Då ska vi springa liksom in under en gångbro, eller under, under en väg, en viadukt heter det. Uh. Som kanske är äh, 50 meter lång. Där har de parkerat upp bilar Alltså i värsta kaoset så här, Du vet så här, omlott Och liksom på ja, väg precis. ut utanför vägen Och in under bron och liksom allting Och så har de slängt under dockor Under bilarna och du vet det ska verkligen se ut Verkligen du ska verkligen se ut som att det är Zombie apokalyps liksom ja, ja. Och det har de gjort skitbra Och sen står det liksom ett par stycken där liksom i, Runt bilarna och så som försöker liksom Ja, knycka våra band då Ja precis Och, och det, var, äh, det var riktigt, riktigt häftigt Uh, fick springa genom genom Eller försöka ta oss in i gallerier Och genom gallerierna De okay. hade släckt ner hela gallerior Och Liksom samma där, slängt ut massa Kroppsdelar lite överallt Vält upp och ner på lite bord och stolar Liksom där inne Så skulle vi liksom ta oss igenom, också sjukt bra gjort Så att In, in och titta på det, jag är ganska säker på Att det finns på YouTube när du, Videos där de har Sin jävla GoPro med sig på sig ja, ja. och springer Jag tänkte jag skulle ha haft det men eh, hittade, Fick inte tag på någon bra sele I tid Så jag mm. kunde inte ha den med mig tyvärr Men eh, det finns, jag såg flera stycken Som vi sp både sprang i kapp och eh, Och förbi ja, eh, Ska jag bara berätta, Måste berätta en sak om det bara För det, är, det kommer aldrig att glömma det Det är, ett, det är höjdpunkten På hela loppet eh, Jag och bror, vi kan, kan vi ha en kilometer kvar Av hela loppet nu ungefär och alltså man har börjat bli rätt som mör För att våran teknik, taktik var När vi ser zombies Då bara springer vi fortare Alltså det är bara att ta i ännu mer Så mycket man orkar vara och springa ifrån dem Så att man började bli lite slut När det är en kilometer kvar Och ut på en liten ö mitt inne i Örebro Då har de liksom så här Det heter Barnens Ö Inga lampor, inga gatulykter, ingenting Så det är helt kolsvart För det här loppet började klockan Fem halv sex på kvällen okay. Så att det liksom Det har mörkt fort Kan jag säga och, och vi är ute där och springer Och vi har liksom sprungit från några zombies Så ska vi liksom bara över en liten, liten kulle Och så ska vi liksom springa En, en, en 100-150 meter till Innan vi ska svänga bort bland några hus här. Mm. Och Precis över kullen Och där har vi liksom lite tempo nu För att vi har precis passerat några stycken över kullen och så tittar jag liksom till bror, mot brorsan som springer kanske 10 meter längre till vänster från mig. Uh -huh. <laughs> och från ingenstans, typ två meter framför honom, så sätter det sig någon jävel upp. Och börjar gorma och, och skrika på honom. Då har han legat där i buskarna, eller i, liksom, i löven på marken. Okay. Och bara så här... Wah! Och jag, jag ska inte, han, brorsan var säkert 3-4 meter upp i luften. <laughs> bara av ren rädsla <laughs> det, var, det var så sjukt att se. Jag tror att zombie var nog jättenöjd Med sitt men han förstod nog inte Hur nära han var på att verkligen bli Jäletrampad där tror jag. <laughs> Så att nej absolut Rekommendation kolla upp vart det är Någonstans nästa år och mm. åk dit Och spring för det Ja det är det värt Men lite frågor då ja? Zombies var det runners eller Var det bara walkers Både och båda och både. Okay. Eh, tanken var, jag tror att det står att det ska vara Walking Dead tema. Okay. Och där är det väl bara walkers va Ja, jag följar att det bara. Ja. Men jag tycker personligen att de sommerna som bestämde sig för att köra lite mer zombie stuk ja. Gjorde helt rätt. Ja. Alltså, för, för vissa, vissa gånger kändes det väldigt lätt att bara så här. Ta två steg till åt höger bara så är det lugnt. Ja. Uh -huh. Ja, men det var ett par tillfällen när vi liksom så här. Ja, men man tog de två stegen åt höger. Och så började man springa. Och sen så, så bara så här. Ja, men sackar, sackar ner liksom efter tio meter förbi honom. Uh -huh. Då har man bara så här. Precis bakom <laughs> sig. Och då tänker man. Satan! Nu är det bara att dra på igen. Uh -huh. Så att nej, det, det, det, det var runners också. Absolut. Men det var inte fullt ut. Nej, Precis. Uh, och viktigaste frågan då Du och din bror mm. Blev ni infekted eller överlevde ni? Överlevde såklart Ja det är bra ja, jag, ble jag blev av med ett band faktiskt Det var ja. det. var ja, en ja. zombie som var väldigt kramgod Eller kramig där Han fick tag runt mig på den jävla vänster Så att det, det var bara, var bara glad okay. att jag inte varit av med alla tre I samma svep ja, så att, ja. Nej det var nej, riktigt riktigt roligt Nice Uh, ja, och det var det du hade gjort där Ja, nu har jag faktiskt inte gjort mer den här veckan Nej, då hoppar vi in på mig då uh, Och jag har ju spelat uh, Först så, jag pratade ju tidigare om det här Spelet Death Dragon Cancer Som oh, uh, handlar om uh, Det här tv Vars son fick uh, Cancer när han var 12 månader Och överlevde sedan i fyra år till Innan han tyvärr gick bort oh, Och det oh. här gjorde de ett spel på Okay. Och det testade jag, jag streamade på Twitch Och för jag tänkte, jag måste ju testa för jag har så sjukt bra saker om det Och det var ett väldigt tungt spel mm -hmm. Det börjar ju väldigt simpelt, för det är ju inget här ansiktsuttryck eller något Utan figurerna är ju väldigt blockiga och typ mm -hmm. pixliga du ser liksom konturen av en kropp, men du ser ju ingen näsa, mun och, eller ögon och liknande. nej Utan nej. du kanske bara, det, du ser ja det här är konturet av ett huvud och så kanske en mustasch eller glasögon. Men mer ser du inte. Och då får man ju just följa, eh, ja innan de får reda på att det är just cancer. Utan de pratar det är så här klipp i spelet som är inspelat på riktigt. Som de har haft med sig en videokamera eller en bandspelare. och Det har de tagit ljudet ifrån och när de pratar med sina barn och liknande och klippt in i det här spelet. då mm, mm, mm. Så då får man bland annat titta det börjar vid vattnet när de sitter och matar fåglar. Och då har de filmat det här. Men du får ju bara höra ljudet då. Och så pratar de om det att Joel han är ju trött av sig men de ska gå upp till läkaren och får reda på vad det är för något. Och han, han är ju inte lika utvecklad som många andra i hans ålder. Det verkar vara likadant Men det kan ju vara någonting att ja, någon sjukdom eller någonting och det är det de ska kolla upp. Och sen får man ju då följa dem när de får reda på att, att han har faktiskt cancer. Mm. Och då gör de ganska schysst med speldelen att för han beskriver det som att det var som att drunkna. Mm. Och då när du sitter där och får reda på det här, då blir det som ett stormande hav. Och så sitter du där med du styr en båt. Och så har du Joel där i båten. Och så då är det liksom ja, du har honom i din båt på ett stormande hav. För det är så pappan kände det när han skapade eller när han fick reda på det. Så de har gjort väldigt schyssta sådana grejer. Och just sjukhusbesöken. Alltså jag började fälla tårar. Det var så sjukt jobbigt. Just för man hör ljud och det var en jättetuff scen där Joel vägrade sluta gråta. Och för varje liksom sekund som gick så blev jag bara mer och mer förstörd. Och kunde inte fatta hur tungt det här måste ha varit för pappan. Och mamman självklart, men det var just pappan som man spelade som då. Alltså jag var ju helt, jag bara satt och skaka i ungefär, spelet var väl en timme och 45 minuter eller något. Och ungefär en timme att jag bara skaka, skakade, tårarna rann och man bara satt och snörplade liksom. Och det var jättebra gjort, jättekänslomässigt. Sen kommer ju nästa del av spelet som jag har jättesvårt för. Och det är ju den religiösa delen. Det blir alldeles för religiöst och alldeles för tråkig gameplay. Eh... Uh, jag är inte religiös. Jag är emot religion. Så pass är det. Och det här. Men jag förstår liksom det här ändå: Att många söker sig till religioner i något sånt här tungt och liknande. Och det hade kunnat funkat i en, två uppdrag. Alltså små grejer där man får se den här religiösa delen. Men det höll på alldeles för lång tid. Och när du ska sitta och pringa på typ en orgel för att höra böner och sitta och tända ljus för att höra andra böner alltså det blev bara segare och segare och spelet sjönk väldigt snabbt där för mig för det blev helt enkelt tråkigt och jag tappade känslan totalt mm -hmm. utan jag hade heller sett att det bara var det där jättejobbiga timmen och sen liksom ja lite religiöst som det är det de speglar på men de höll på för länge helt enkelt eh, Jättefint spel i början Slutet tyckte jag inte alls om Tyvärr Men eh, för det i det stora hela Antagligen kolla en video på när någon spelare det här För det är snabbt. men speciellt spelare själv själv eh, Spela igenom sjukhusdelen så att, För det var jättevackert gjort Jättefint Och man blev väldigt rörd Efter det Där tycker jag man kan sluta eh, du, du, jag kände ingenting för resten av spelet tyvärr men vad är det de gör alltså, vad, vad är det de, hur drar de in religionen i det hela på förvis som man säger alltså det är det som är så svårt för gameplayen är ju väldigt alltså det är ju aldrig något, det är ingen riktig gameplay utan du sitter ju bara klickar för de här sakerna genom hela spelet ja, ja. och då börjar det ju att de sitter i en båt igen och du är en ja. fågel som ska flyga till olika platser och höra berättelser typ och, då han, då får, och just där när det börjar så, det, så flyger det till Då är det Joel och mamman i en båt ja. Och pappan ligger i vattnet För han känner att han håller på drunknar ja. Att han klarar det inte Han blir bara mer och mer deprimerad ja. Medan mamman söker sig till Den religiösa delen Hon bara, jo men jag känner att Joel kommer klara det här Och kommer han inte klara det här ja, men då kommer Jesus ta hand om honom Och dittan och dattan Ja, precis. Och, och så det får man liksom, man, fick, man får se brev Skrivat av henne, och så får man det berättat för sig. Och hela den grejen, det, det köper jag. Liksom att visst, att folk söker religiösa, det var ändå. Men sen blev det just det här att du ska sitta och lyssna på böner efter böner, och det är små grejer hela tiden, och det blev bara utdraget. Och eftersom du inte gör något gameplay, utan du sitter ju bara klickar. Så så blir det ju bara om och om och om igen. Och för mig som inte bryr mig om den här religiösa delen eller ens tror på den. Och tycker bara det är dumt. Oh, oh. Jag får ju ingen känsla alls för det här och då sjunker det ju på platt. Jag hade ingen känsla. Jag Självklart tycker jag jättesynd om att Joel dog. Men eh, att hans morsa liksom sitter där. Vänta, men, vänta, nu vänta, vänta, nu, vänta, nu, vänta nu. Det där var ingen spoiler eller? Nej, alltså det kom ju tidigare. Han det här, alltså han är död. Ah, okej, okay, okay, ja, ja. okej, jag ville bara. Jag tänkte att det, det kändes som så här: kaboom! Utan Nej, det är inte det har jag sagt säga också i tidigare podcasten. Ja, ja, men det, det är ju mig. därför det är så jobbigt att spela ett spel, för man vet att han kommer inte överleva. Men Nej. du måste ju gå igenom allt det här, för du vet att det blir ingen skö alltså det blir ingen glatt slut, utan det här Nej, är precis. till slutet. Ja. Men den, den religiösa delen blev ju jättesekt och. Ja precis som jag, eftersom jag tycker att Hon bara, nej men han är bättre i plats nu Han är hos Jesus Jag får liksom bara Men hur kan du inte bli så pass ledsen som jag alltså Jag blev så kändes ju som att jag var mer ledsen Än vad hon var ja. För att hon började snacka om en påhittad figur liksom. Jag bara, nej men det köper inte jag Och det blir alldeles Så det där dog det alldeles Jättehårt för mig Men spela i alla fall sjukhusdelen För det var men jättefint men, men resten, då kan jag tänka mig bara sådär rakt upp och ner Jag är ju inte jättetroende heller Men kan jag tänka mig då att den biten kommer att vara mer förståelig för folk som faktiskt har en någorlunda tro på Eller har en någorlunda tro? eller? Ja, jag, jag vet faktiskt, jag antar att det är, är jag, något sånt. Jag, jag tänker mig bara så här rent kall kallt rakt upp och ner att Eftersom att vare sig nu, har inte jag spelat spel, men eftersom att du inte är troende på det viset så betyder ju den biten ingenting för dig, om man säger så. Däremot ja, kan den ju komma att betyda en hel del för någon annan som faktiskt är troende, om man säger. Ja, precis. För, men det, här, för det här är ju bara min upplevelse. Ja, för, självklart. självklart. För, för mig är ju liksom religion det dummaste som finns. Det är Nä. det är psykiskt sjuka för mig. Det är liksom, skulle jag gå ut och säga Ja men, Harry Potter är Liksom, jag, jag är troende i Harry Potter men, ja, Vänta, men, vänta, var försiktig med dina ord nu För nej, du, vet att, du vet att det här finns Ja, precis ja. Då skulle folk slänga in mig på psyket Ja, jag, fast, liksom, nej Jo, jo nej jo. Om, man, om du går till en kyrka för så pass Folk ser dig som Psykisk sjuk, och det är så jag gör mig Religiös, eller folk ja. Det är psykisk sjukdom för mig Och jätte... Vi behöver inte gå in på det men nej, det är så nej. jag ser det ja, Och det är ja. därför det här blir så dumt ja. För jag, förstår att du, jag förstår att du upplevelse. inte köper den delen Jag förstår att du ja. inte köper den delen Det gör jag, absolut Men det var dit jag ville komma bara att Det kanske finns andra som köper den delen Lite mer Jo men precis, men det är ju det att Gör man ett spel Och halva spelet Är enbart det här Då har du ju tagit bort en del av din publik som inte ja, kände jo. någonting för det här Och då dör ju spelet på en gång för det gjorde det för mig Jo, visst, Och det, det är det så, jag tyckte absolut. var så synd Jo men det, det kan jag köpa Men samtidigt så jag, vet, jag vill ju få känsla om att det här är ju mera ett Det här är väl mera hans sätt att ta hand om Sig själv i hela det här Än att han faktiskt vill göra ett badass spel Um, alltså, det är det alltså självklart det här är ju speglar ju på hans hur ja. det var för honom. Och det köper jag. Jag tycker bara att de gjorde det för långt. Ja, absolut. Nej, men, absolut. Ja, men visst kan det eh. vara så. Jag menar, det, allting kan inte passa alla så är det ju tyvärr. Ja, och det här är ju ett kickstarter spel som de ja. gjorde och det är inte dyrt eller någonting och det är en timme och 45 minuter så jag köper hela den. Ja, men ja. Så att, liksom, för mig är det ju liksom det är och sen är det dött. Så mm. är det för mig. Ja, jag nämner absolut. Men det är lite det jag tänkte bara nämna för jag tyckte det var jättevackert gjort och mm. väldigt stämningsfullt och annorlunda gjort. Så jag tycker att man ska kolla upp och det var gjort jättefint det var att det, var, det handlade ju inte bara om Joel heller. Utan när man var på sjukhuset, det var liksom små grejer som att du kanske du gick och kunde läsa kort. Sådana såna här, ja, presentkort fast liksom vanliga kort bara som hängde som var lite överallt. Aha. Och då kunde det stå så här typ dödsannonser eller från andra som liksom vars familj skrev till just sina de som har gått bort till cancer. Aha. till exempel det här liksom, jag älskade liksom, Till Tim minn min bror och så stod det ett namn. Och så stod det när han föddes och när han dog och då kunde du räkna ut att ah, den här killen blev bara tio år. Ja. Och det var jättetungt att fina sådana grejer. Ja, ja, precis. Så det tyckte precis. de gjort jättebra. Ja. Eh. Eh, mer än det så har jag spelat eh, inte jättemycket men jag började spela idag lite Titanfall 2. Mm, mm. Släpptes ju fredags men jag har inte hunnit spela någonting. Men jag tänkte idag ska jag börja spela kampanjen och spelade nästan tre timmar. Ja, eh känns bra det, Jag har lite problem med eh, Hoppandet eh, För man kan ju dubbelhoppa grejer Okej okay. Men eh, När man hoppar Han tar typ tag i kanter och sånt Automatiskt och häver sig upp okay. Jag är van med att man ska hoppa på en kant Och sen ska du klicka en gång till för att häva dig upp Så när jag dubbelhoppar Då blir det liksom hopp Och så hoppar jag ifrån däggen istället Istället för att häva mig upp Och det blir bara, nej men vänta Så, Om man tänker ett Call of Duty spel Eller andra skjutspel också Med väldigt flytande kontroller Plus att Det är lite väl De håller en i handen Lite väl tycker jag okay. För att istället för att jag ska göra Flera, alltså jag måste verkligen ha Känna full kontroll Som jag vill ha, att nu hoppar jag nu klättrar jag, så är det liksom jag hoppar och sen klättrar han själv. Liksom, man får för mycket hjälp, tycker jag. Eh, men annars är det ett jättebra skjutspel. Eh, som sagt, det är first person-spel blandat med mechs. Kampanjen ja, gör det väldigt snyggt att de delar ju upp eh, mech-delen. Ibland får du sitta i mech, ibland får du vara inte, alltså, annars ibland spelar du själv. Eh, och de bygger väldigt mycket på det att du ska inte fastna på en del bara Utan du ska känna båda Så att du blir utlämnad Att nu är jag en pilot, en vanlig soldat Och sen Nu kommer jag till min mech ja, men Då är jag mycket starkare och då klarar jag allting Jag fick ju till exempel Möta mechs när jag inte hade Min robot Till exempel Och det var ju skitläskigt För jag, man kände liksom När man har mechs, då kan jag möta 3-4 stycken Och klara dem hyggligt bra ändå nu är jag pilot och möter en mech och jag håller, har inte en chans, känns det som. Så man får verkligen känslan av skala där att Jaha. mechs, de har en betydelse i det här spelet. Mm -hmm. Och det var väldigt schysst och de leker mycket med olika fysik och lagar och allting. Jag vill inte gå in på allt för mycket men redan efter tre timmar så har du börjat ändra väldigt mycket med naturens lagar och grejer. Och okay. jag tyckte det var coolt. De använder det på ett sätt som är lite pusselaktigt. Mm -hmm. Så det är inte bara att omen här får du en ny grej och den ändrar någonting i miljön. Utan du måste använda det på ett pusselvis också. Det man ska tänka på det är att det är väldigt mycket hoppa på väggar och dubbelhopp och glida och sånt där. Så att man är beredd på att det är inte bara ett first shooter spel Utan det är plattformsaktigt I FPS-stuk också ja, ja Så är man mer ute efter ett vanligt shooter Då, men då ska du spela Call of Duty Eller Battlefield mm, mm, Men vill du ha lite mera Ja, du rör dig lite om och sånt, Då är det Titanfall bra spel Jag har haft jättekul med det Miljöerna är väldigt lika hela tiden Fienderna är väldigt lika hela tiden mm. Så på så sätt kan det bli lite småshatigt men det är ganska vanligt i sådana här spel, tycker jag. Jag fick en känsla av... Jag var, ändå, jag var inne och kika lite grann på när du streamade här mm. ikväll. Fick jag ändå lite känsla av att... Äh, låt det taskigt att säga, men... Är det typ Halo fast med ultrahopp, typ? Ja, lite så. För det är det är en blandning av Call of Duty och Halo kan man säga. Ja, precis. Ja, Det var väl lite dit jag hade tänkt att komma förr eller senare. Men jag tänkte just Halo just för att stycket det ser ut på påminner mig väldigt mycket om Halo. Men sen helt plötsligt hur dina rörelser och så var var ju absolut inte Halo. För där kändes det som att Halo har ju väldigt, väldigt mycket båda fötterna på jorden kör... Grejen liksom Du hoppade ju runt som satan <laughs> Jag det, För det är väldigt flytande som Halo mm -hmm. Medan skjutdelen och sånt Är väldigt Call of Duty ja, ja. Eh, Har man spelat Black Ops 3 Call of Duty Black Ops 3 så vet du exakt Hur det här är ja, För okay. de har exakt samma mm. grejer i Black Ops 3 nämligen ja, I Call okay, of Duty okay. att man kan springa på väggar Glida på marken alltså Det är exakt likadant. Ja, så ja, har ja. du spelat Black Ops 3 den enda du lägger till det är Titans Sen har du spelet Okej ja, okej okay, Okej okay. ja. Eh, det är egentligen bara det jag ville ta upp nu Att jag har jättekul med det Jag kommer ta mer upp det nästa vecka När jag har hunnit spela förhoppningsvis Genom hela kampanjen Och hoppat online För jag har ju testat online-delen på beta Men jag vill testa hela, allting För att komma närmare in på det ja, ja, Det är precis, därför jag precis. bara går igenom det lite snabbt nu Men jag har jättekul med det Och gillar man sådana här spel då är det helt klart värt köp mm, mm, mm. Uh, och sen sista som jag har gjort då, Det är att jag har varit på Marvel Universe Live på Globen Oh yeah mm. Det är lite Vad ska man säga Det är lite Disney on Ice med Marvel Fast man tar bort skriskorna Och gör mer parkour och eh, Vajrar Om man säger så Vänta, vänta, vänta Det är Disney on Ice Fast ingen is Och inte Disney Ja, all till har <laughs> ju Disney just nu så. men alltså det är väldigt barnsligt men, ja. men Det vad var var det för viten. någonting då? ja men det är typ allt börjar ju med att det är som en berättelse. Okej. Okay. En är ju liksom det handlar om den här kuben. Mm. Och så får man, men det började... Det här lite... Den här kuben, är det Tesseracten, eller? Eh, ja, vad den nu heter, den där blåa kuben som vi med vänder sig överallt. Ja, ah, precis, det är Tesseract. Eh, för... Alltså, det börjar ju väldigt hårt. Det börjar med att allt släcks ner och så bara sprängs det överallt. Och det... de har ju eldfriverkerier och allt möjligt. Okej. Okay. Jag var där med min syster, med hennes man och hennes barn. Ja, ah, ja. Ah. Tyvärr så blev det alldeles för läskigt på en gång så min syster och hennes barn var tvungna att gå för han fick panik. Nej! Han var inte den enda. Redan efter första, alltså det var fem sekunder Nej. så var han, han fick panik de gick, redan då hade tio till familjegått gått för oh. att det var alldeles för kraftigt. Och det var jättesynt för efter det blev det inte alls samma kraft. Nej. Men eftersom de inte tog in typ, de Tog det inte lugnt i början Så var barnen inte beredda Och det blev för mycket för jättemånga av dem Och det var jättesynd Ja eh, Och den här showen var ju två timmar Så oh, de gick och runt och shoppa medan vi satt och kollade klart Och eh, Så det var jättesynd på dem för Alltså vi hade betalat ett och två per biljett Åh oh, jävlar Så vi betalade två och fyra så vi slängde i sjön Nej men åh, Samma för barnen med Japp. Aj, men vad eh, Så det var väldigt illa på så sätt Men ja. utöver det så var det en bra show För ja, barn ja. om man säger så Ja, ja visst, ja, visst. Eh, men det jag ser ju att det gick ut med stora trumman på en gång liksom. Ja precis, hade de... mm. för sen blev det jättebra Som en introvideo Ja. Och så, men sen var ett till problem eh, Ljudet var jättedåligt okay. De hade ju typ en röstskådespelare Som gjorde rösterna till alla men man hörde knappt vad man sa. Det var på svenska, men man hörde typ inte alls vad han sa. Eh, och så hade de videos. Och sen. Eh, skådespelarna, de står ju bara röra på munnen så att det ska låta som dem. Men eftersom det är bara en röstskådespelare, så vet du ibland inte vem som säger vad. Eh, det är lite. alltså, det är lite att peta på det är liksom vara pt. Men det. Är, för barnen var det lite, för de var det häftigare än vad det var för oss vuxna och sånt. För vissa gjorde det då skitsnyggt, som Spiderman. Det var parkour och han gjorde massor med volter och sånt, det var häftigt. Men sen var det typ Captain Marvel, hon flög bara runt i vajrar hela tiden. Och när hon skulle slå någon, ja men då var hon en halv meter ifrån och så hoppade den och sen eftersom hon var i vajrar så flög hon bara tillbaka liksom. Ja, precis. Så sådana grejer var jättetöntigt När de åkte, häftigt ibland När de åkte upp och ner för vajrar och kom till ställarna Men när det blev slagsmål med vajrar Då var det jättetöntigt <laughs> Okej <Okay. laughs> Men annars, de hade coola grejer De hade plattformar där de åkte motorcykel Och sånt på eh, lite lätt ja, ja. De åkte mot motorcykel Det var häftigt, scenen var mindre Än vad jag trodde den skulle vara Så att det var ju inte så jättestort Men de åkte lite motorcykel, hoppade lite Och sånt där på jättesmåhopp Häftigt för ungarna, de var ju helt hysteriska De som fortfarande var kvar eh, Storyn var pff, Inte bra Men det var <laughs> Det förde allting framåt Och man fick ju se liksom allihopa Du fick ju se alla Avengers Du fick ja. se Spider-Man, du fick se x men Och flera av skurkan och sånt, så de gjorde ju väldigt mycket Sånt häftigt ja så det var en cool upplevelse absolut. Hade det här funnits när vi var barn då hade man ju varit helt lyrisk. Men det man ska tänka på det är just att de gick ut väldigt kraftigt så kommer det här tillbaka och det är samma show igen. Vet man att sitt barn inte klarar av sånt då är det inte värt att lägga ner pengarna för ni kommer gå på en gång tyvärr. Ja, ja. Tråkigt. Tråkigt det när det ändå kan vara alltså när det ändå kan bli så riktigt riktigt bra annars liksom. Ja. Och vad heter det, Min systers son, han älskar Marvel Och han såg jättefram emot att se Spider-Man och alla mm -hmm. Men han fick panik på en gång och klarade det Alltså, det var bara gå för han Han bara skaka och grina liksom Och var helt förstörd ah. Och eftersom, ja, det var inte bara han, det var tio familjer till Redan efter första liksom Ja, ah, precis För det började ju, ja De tog sönder den här kuben Och Thor kom ner och slog sönder kuben ah. Ja då blir det svart, det blir explosioner, det är blickstrad, ljus och allt möjligt. Åh oh, jävlar, ja, det, är fan lite, det är nästan som man själv skulle bli lite sådär. Uh, ja, alltså alla fuck? vuxna hoppade ut, alla hoppade i timmar, kände ju alla rader och allting. Och ja. barnen liksom, det blev too much. Ja. Eh, det är för godkänt med alltså, nu har jag sett det, jag kommer inte gå på något sånt igen. Kan nej, jag säga. Nej. Eh, men det var det, ska vi hoppa in på filmen vi har varit och sett Vi har ju varit och sett Doctor Strange Oh yeah Nya marvel filmen med, vad ska man säga, lite demoner och lite magi och <laughs> grejer Ja visst Först och främst som vi brukar, hade du något koll på Doctor Strange innan? Visst, kände väl till karaktären, eller att den fanns så ska jag säga Mm. Jag har ju hört talas om den och man har väl kanske sett den någon gång också i någon reinkarnation sådär, men inte så att jag följ följer karaktären direkt, det skulle jag inte påstå eller? Mm. Äh, för jag har typ har hört talas om namnet och sett bilder på honom, jag hade ju aldrig någon aning på honom eller något sånt där. Så det här var ju väldigt nytt för mig att få reda på vem Doctor Strange var. Äh, och då kommer vi då till filmen äh... Alltså det jag kan säga direkt när jag kom ut i biosalongen Det var att jag var tvungen att smälta filmen För att Riktigt, jag visste inte riktigt vad jag tyckte om filmen Nej Alltså jag kan inte säga att det var så här, Jag kom inte ut och bara shit det var superbra Men jag kunde inte heller säga att den var dålig nej, Utan nej, för precis. mig var det tvungen att verkligen smälta Och det var först Var jag hem ungefär Det tog 25-30 minuter för mig att komma hem Mm -hmm. När jag kom hem då började jag liksom ha en mer uppfattning Att jo, men det är nog så här jag tycker att filmen var ja. Så det tog en väldigt lång tur att tänka ut Vad som faktiskt hände mm -hmm. eh, Som sagt, det handlar ju om eh, Doctor Strange då som är en, eh, typ kirurg, eller vad heter det? Ja, precis. För att jag tror att det är ännu mer... Ja, han är ju kir, eller han är ju... det Visst heter det kirurg, de som klipper och klistrar lite grann i kroppen, om man säger. Ja, precis. Fast han är någon så här avancerad. Ja, hiper, precis. Lite. Jag tror att han är... Jag, jag försökte förklara filmen för min sambo på vägen hem sen. För att mm. eh, hon slutade jobba i samma tid, så vi möttes upp och gick hem tillsammans. Ja, ja. Eh, försökte förklara filmen för henne på vägen hem. Mm. Och beskrev honom som Av någon, någon konstig anledning Så drog jag jämförelsen med House Mm T Dr. Strange i sig alltså just, Men det var lite mera själva Hela karaktären i sig Just det här att han är Tror sig stå över alla andra Och är väsentligen mycket smartare Och skickligare än alla andra I stort sett runt omkring sig Jo, absolut så är det ju uh, Men sen, sen är det som du säger Jag tror att han han är ju någon slags kirurg, men det är ju specificerat på nerver, tror jag till och med. Ja, precis. Och han är ju liksom... Han tar ju bara åt sig det som han vill. Exakt. Och, och det var där jag fick in house jämförelsen, Just det här att han, sitter och, han kan ju sitta och välja och raka mellan fallen eftersom att han vill ju egentligen ha någonting som utmanar. Han vill inte rädda liv. Får man känslan av i alla fall ja, i början. Precis. Och det får ju inte vara för lätta grejer utan det ska vara så svårt som möjligt för att Exakt. han vill utmana sig själv. Men så är det är bara grejer som bara han kan göra. Om ja, Det är typ då godkännande att ja, men jag gör väl det här. Och ja, folk precis. betalar ju vad som helst bara för att han ska göra det. Precis, precis. Men sen händer ju lite olyckor som, eller en olycka som gör att han skadar sina händer och inte kan operera längre. Exakt. Och då måste han på något sätt hitta en lösning till hur han ska kunna läka ordentligt. Ja, och han, han... Det är ju relativt tidigt, så man kan ju säga att han provar ju det mesta. Jo, precis. Alltså till och med experimentella ingrepp och sådana saker Ja han. Uh, ja, han typ lägger, ner, alltså lägger sin förmögenhet på att bara försöka hela sig, och, men hittar ingen riktig utväg. Nej. Och uh, då kommer vi in på hela den här magidelen, för han hittar ju en... Uh, typ sensei eller vad man ska säga jag tänker inte gå in på djupet då får man gå in på filmen men det är så det börjar liksom Ja exakt. Eh, och sen så ja sen är det klassiskt Marvel det finns skurkar som ska ta över universum skillnaden här är att nu är det inte typ Alien som det var i Avengers, typ samma koncept men här använde vi magi istället för att komma åt det eh, för jag fick ändå känslan av att det var ju väldigt Marvel-aktigt alltihop Ja, men det var det ju. Självfallet. Det var ju. Det, det är som du alltid ska förklara, Marvel, så är det ju det är väldigt mycket komedi. Ja, absolut. Det är väldigt, väldigt bra, skulle jag, jag som älskar Marvel och deras sätt att göra film på, måste jag säga. Mm. Så, ett, komedin är ju inte på fel ställe. Nej, det är, det är snyggt gjort. Och det är liksom. Ibland är det liksom vad de säger, ibland är det vad de gör. Och Cumberbatch gör ju väldigt bra det här grejen, bara. Att bara vrida blicken lite ja. Räckte för att få folk att börja garva Det var en annan som sa att han bara kollade lite dumt på den Och det räckte att få folk att garva <laughs> Så de gör det ju väldigt bra med, med den liksom Lilla komedin som de har Ja, ja men precis som liksom, Så att det, inte är, det är inte rålöjligt Att det är bara snack, snack, snack Som det ibland var lite med Iron Man ja. Utan här kan det väl liksom ja, men Det är lite det pratet Men så kan det vara lite mer subtilt liksom, mm -hmm. bara, men Liten blinkning bara. Ja, precis, precis. Man skulle nästan kunna, om man ska dra lite så, så den är, komedin är ju lite någonting mittemellan Iron, Ma Iron Man och Deadpool, typ. Mm. Skulle jag vilja säga. Just det här lite så här, det kan räcka med blickar lite här och var, och på andra ställen så är det väldigt mycket själva tugget i sig som är det roliga, om man säger. Ja, precis. Eh, och sånt tycker jag de är jättebra och jag tycker alltså, det jag kände förut bara hur, jag vet inte hur jag ska få liksom känna att det här är i Marvel universumet. Ja. Eh, men det hade jag inget problem med tycker jag, förutom en grej och det var det var det enda som jag tyckte var dåligt i filmen. Okej. Okay. Och det är att de håller på och vrider på världarna hela tiden och när man har sett Inception så vet man hur de håller på och vrider och Eh, vrider och vänder så att, eh, Om man är en stadion och då är den helt plötsligt upp och ner Och allt möjligt Aha. Och det tyckte jag var jättedåligt i filmen eh, Det var svårt att hänga med Det blev alldeles för grafiskt Man såg inte ibland liksom, när det var strider inom det Så såg man inte vem som var vem Och det var alldeles för mycket sånt Ja det kan, det, det kan köpa Vad du tänker ja. ja För det tyckte inte jag om alls Jag tyckte det förstörde filmen mm. För det, det enda jag kom när jag kom ut ur biografen det var, det var bara det jag kunde fokusera på Ja. Och jag bara, nej, filmen var inte bra Jag tyckte, jag tyckte den var Den var knappt okej, okay, tyckte jag okay, Det var liksom ja. första känslan jag hade När jag kom ut i biografen. Sen tänkte jag mer och mer Och så, kom jag liksom, och så började jag tänka, ja, men det där var roligt Det var roligt. Ja men det var ju bra, det gjorde de bra med magin Och de gjorde komedin bra och, så. och han var bra skådespelare, alla var bra skådespelare nej, Jag har bara ett problem Och det är den där förbannade Stadsvridningen hela tiden <laughs> Men eftersom de gjorde det så mycket så var det ju det som fastnade på mig. Ja. Så hade de bara tagit bort den delen så hade jag tyckt att det här var en jättebra film. Jag kan, jag kan köpa det du pratar om för det, var, det, det är väldigt mycket sånt. Alltså det är ja. väldigt mycket manipulation av, alltså, vad heter det? Inte omvärlden, eller ja, om, ja. Det är en surroundings. Vad heter det på svenska? Ja, ah, skit samma. Mm. Det är du precis förklarade att husen och man liksom vänder ut och in på hela världen på något vis utan att det liksom ja, utan att blinka liksom. Ja, precis. Nej, och just det tyckte jag var too much. Jag jag kunde alltså det gillade inte jag. Allt annat var jättebra i filmen, humor, alltså magin i en framtida film där om Doctor Strange är med i en annan sorts film, Avengers eller vad som helst ja. Då kommer han passa in För ja. då kommer de inte spegla på det här Att han håller på att vrida på världar Alltså hoppa mellan portaler och sånt Det har jag inget problem med Men det är just att de skulle hela tiden vrida och vända det bara. det Kolla, vi har lite extra pengar Kolla vad coolt vi kan göra det här grafiskt ja, Men jo, det passar jo. inte in, tyckte jag Nej. Det var det enda problemet jag hade Med Doctor Strange, jag tyckte det var en jättebra film men att gå till en grej som jag vet att jag inte jag har inte bestämt med en alltså, Om jag tycker, tycker det är bra eller dåligt. Herr, mm. Herr Cumberbatch. Jag gillar han jättemycket. Jag Oj. tyckte han passade karaktären jättebra. Och hoppsa. Eh, för, alltså ja, sagt, jag tyckte han gjorde en utmärkt roll. Mm, mm. Eh, visst, alltså det var ju ingen så här. Han sticker inte ut lika mycket som man ser i de andra Avengers. Nej. Men det här är en uppbyggnad och Jag tror sett in honom med en annan Speciellt Vad ska man säga Det är en sluttext självklart Som vanligt i Marvel mm. Och hur han var där mm. Tyckte jag var, Gav mer karaktär Än resten av filmen mm. Mm. Och det är så som han var där Som jag kan liksom se att de fortsätter spegla på för i början var det ju väldigt... Alltså, man fick ju se olika stadier av hur han var. Man, han hade... Man kände liksom... Jag fick känna att han aldrig hittade sig själv förrän ganska långt i slutet. Ja, men det är det jag inte riktigt köper. Okej. Okay. Jag vet inte, har du kollat på Sherlock? Ja, absolut. Det är en av mina favoritserier. Ja, det, den serien och den här filmen kraschar nog fruktansvärt i mitt huvud. Okej. Okay. Jag får det inte att gå ihop. Riktigt, tror jag okay. Speciellt eftersom att du säger att du gillar honom Som karaktären, så då blir jag lite och Lutade lite mer åt andra hållet Bara för det Bara uh, för att, att du ska vara han... eller vadå? Nej. <laughs> Nej då, utan mera bara det att det, Du trycker på de sakerna som jag tycker Är liksom så här. ja fast fan ändå. Okay. För att, han, jag, jag, jag köper inte riktigt alltså det, det är ju en klassisk, hela filmen är ju verkligen En jätteklassisk kluschad. Han är en Alltså uppblåst jätteego, Alltså mm. Tror att han står ovanpå hela jorden Och i slutet helt plötsligt så ska han Liksom helt, plö alltså, helt plötsligt så ska man liksom tro att han Han kan offra sig för hela mänskligheten eh, mm. Det är det här som Sherlock ser, Gör det ännu värre För att Den karaktären enligt mig Är ju inte någon med sympati Nej Nej det är ju inte någon som faktiskt på riktigt Skulle offra sig för resten av världen Om det fanns Alltså ja, men Precis det du tar upp nu Det är ja. det jag gillade med karaktären att, okay. man säger, I början Så gick, var han ju lite Sherlock Det är ja, jag liksom exakt, exakt. Och sen gick han över till en ny karaktär jo, för, jo. Det det jag, för det var det jag var rädd för mm. Att det skulle bli alldeles för mycket Sherlock Eftersom det är det man har sett honom i Det är det man vet att han gör bra Precis, precis. Ja, nej, men alltså jag köper i vad du sa, för jag förstår ju absolut att visst det. Är... Men jag tycker att det är lite för mycket Sherlock kvar i honom, om man säger så. Okej, okay, du vill ha, ha ännu mer avvikelse alltså. Jag hade velat ha haft en bättre uppbyggnad av honom, för att han är så jävla mycket egocentrisk i början av filmen, tycker jag. Ja. Så att han blir liksom supermycket mycket Sherlock i början. Och då är det jättesvårt i mitt huvud att lyckas tvätta bort den stämpeln. Att han fortfarande inte är samma karaktär. Eh, absolut, jag förstår. Alltså, jag håller med om att det gick för fort, filmen. Mm. Det blev för stora mm. hopp. Precis. Det gick det absolut. Eh, det var inte bara hur han är som karaktär utan det var mycket annat i filmen ja, också. Jo, men, men det är det som jag faktiskt, nu när jag, nu när jag har fått smälta det lite grann så är det det jag köper minst. Ja, vad de gjorde med själva karaktären. Han, han spelar karaktären jättebra. Jag mm. gillar karaktären, det gör jag. Men det här hänger fortfarande kvar att. Om man säger så här, när filmen var slut så tänkte jag så här. undra vad hans baktanke med allt det här är. Mm. Karaktären alltså. Hur tänker karaktären nu? Har han mm. bara fått en ny möj möjlighet att göra det han faktiskt vill med världen eller. Är han på riktigt genuint God mm. Så att det, ja, det, det är en, en liten negativ grej tycker jag mm. Men absolut Men det är ju det som jag jag ser likadant på det Som jag gör med det här andra magigrejen och det. Att i framtida filmer Tror jag de kan göra bättre för det är samma sak det här som jag sa Med att de ändrar på världar och sånt. Alltså just ja. ändra på staden Och håller på fifflar och donar När de ser trailern i filmen så förstår de exakt ja. Jag såg det redan i trailern Att det här kommer bli too much Och jag hade hela den känslan genom hela filmen ja, precis, Jag hade precis. ju hellre sett att de tog bort det Gjorde en snabbare strid Och sen byggde mer, som du sa Byggde mer på karaktären Så att man fick en mer helhet av karaktären För det gick för fort ja. Problemet är att jag tror att jag tror inte de hade någon aning om Hur de skulle få till det Och det är därför de har allt, all den här Extra frida på världen Och gör det snyggt för och de gjorde väldigt mycket Sånt och väldigt lång tid ibland För att jag tror inte de riktigt visste Hur de skulle kunna göra en riktigt bra story På ja, den här karaktären precis. På det de har nu eftersom de skulle få in så mycket För det är samma sak Liksom under själva Upplärningen när han ska bli den här Magiken och allting det gick ju snabbt det är också från liksom 0 till 100 ibland. Ja absolut. absolut. Så allting i filmen har ju ett väldigt tempo. Det håller jag, det tyckte jag också inte. Det, tyck, det var inte bra liksom att ibland kändes det som ja, nu går det sekt nu går det lite trögt och sen var pjön. Ja, nu ja. var vi från level 1 magiker till level 100 bara och okay, Ja, ja jävlar var fort. Det det gick, det kan jag hålla med om. Det ja. absolut. Och, absolut, så det förstår jag Så en Doctor Strange 2 Eller om han gör en cameo i en annan film Eller något Ja, ja det vill jag se mer av För det är lite som jag hade med Ant-Man han, I hans film För hans film var Okej okay. Men sen när han var med Avengers Civil War Nej, Captain America Civil War Då tyckte han passade in Mycket bättre, tyckte jag personligen För jag tyckte han var roligare och Gjorde schysstare grejer där än vad han gjorde under hela sin film. Ja, absolut. Så jag kan se lite liknande med Doctor Strange ändå. Eh, men, eh, ja, vad får du? Doctor Strange, får den godkänt av dig eller? Ja, jo men godkänt får den absolut. Men den den, den, hade, den hade kunnat jobbat lite mera på, på det innan, om man säger. Mm. Eh, jag håller ju med där. Eh, absolut godkänd. Tyckte det var en bra film det är inte den bästa Avengers-filmen Eller bästa Marvel-filmen Absolut inte Men jag skulle inte heller säga att det är den sämsta För det är Iron Man 2 oh, Ja, så kan det nog vara <laughs> eh, Ja, men som sagt eh, Gå och se den Men den har stora problem så att ni är beredda på det I alla fall Ja, ja, Nej, men det har, var, har ett eh, relativt öppet sinne bara, Så tror inte jag det ska vara någon bekymmer att se på den så, För det är, den är, den är, den är en kul film Så det är det mm. Sådär, en timme och tio minuter in. Nu hoppar vi in i nyheter. <laughs> uh. Första nyheten. Kingdom Hearts 2.8 är på väg till PS4. Och Kingdom Hearts 3 är under utveckling till konsolen- Eh, och nu får vi reda på att Kingdom Hearts 1,5 Och 2,5 är också på väg Till PS4 eh, Square Enix har eh, be Bekräftat att eh, Kingdom Hearts 1,5 och 2,5 Remix kommer att släppas Den 31 match här i Europa Och kommer just då till PS4 Har du någonsin spelat någon Kingdom Hearts spel eller? Nej du, ingenting sånt för min del mm. Och jag har testat och tyckte inte om det, så vi går vidare. <laughs> vi lämnar där så att säga. Eh, Square Enix har meddelat att Final Fantasy 15 har nått guldstatus. Så det är färdigt alltså. Det var väl tur. För mm. Final Fantasy 15 kommer att släppas den 29 november till PS4 och Xbox One. Och jag har förhandsbookat det så jag ser väldigt fram emot att få testa det. Jag har testat några Final Fantasy. Spelat igenom men Det var länge sedan jag spelade Som jag faktiskt riktigt gillade Men det här ser schysst ut Förutom att de är väldigt Brats Jag har svårt med brats Och jag får lite känslan att vissa av dem är brats ja. Men vi får se Det här är spelen till PS Plus För november Till PS4 är det Everybody's Gone to the Rapture och Deadly Tower of Monsters. Till PS3 kommer Dirt 3 och Costume Quest. Och till PS Vita är det Leather Quest Remastered. Samt Pumped BMX. Mm. Uh, Leather Quest Remastered kommer också till PS4. Och Pumped BMX kommer till både PS4 och PS3 också. Och sista nyheten är att. Med tio dagar innan lansering har Dishonored 2 gått guld. Den 11 november ska Dishonored 2 släppas på Playstation 4, Xbox One och PC. Hmm. Och det var lite snabbt om nyheter vi hade. Ja, jag vi vill bara, bara säga att... Äh, ja. Oh, bara för du sa det nu. Eh, ja. PS Plus-spelet till vita. Mm. Uh, Letter Quest so Remastered. Ja. Laddade precis ner det på vitat. Bara så, verkar bara... det intressant eller? Nej, ja, jag vet inte. Det såg lite kul ut sådär rent spontant. Så därför tog jag ner och tänkte jag prova väl. Får vi ja, se vad så. det är för någonting kul. <laughs> ja, då så. Men då hoppar vi i nämnet. Och det är då skräck vi ska prata idag. Mm. Uh, hur är du med skräck? Gäller du skräck? I ja och nej skulle jag säga. Okej. Okay. Alltså, <laughs> jag kan ju jaga upp mig själv så fruktansvärt också. <laughs> om jag vill och behöver. Eller behöver, det behöver man ju jättesällan. Men <laughs> jag har väldigt lätt att jaga upp mig lite för mycket, lite för mycket i onödan ibland. Okay. Och då är det inte jätteroligt skulle jag säga. Men äh, det är klart, det, det är ju någonting sånt där bara inbyggt i oss, att vi vill ju vara rädd. Eller alltså, det är ju inte själva rädslan i sig, det är adrenalin på slaget man vill åt för mm. att man blir rädd. Skulle jag säga. Ja, absolut. Och det märkte jag i, nu i helgen, när, när jag var sprang. Nog för att jag visste att det var människor, men de var ju sjukt bra sminkade, så det såg ju faktiskt riktigt, riktigt bra ut. <laughs> äh, alltså, man... Jag vet inte, jag tror aldrig jag var riktigt, riktigt rädd. Däremot så, alltså adrenalin... Adrenalinkranen stod ju liksom på så här 110% uppvridet. Så att det var ju liksom... Obehagskänsla plus så mycket påslag så var det ju liksom väldigt roligt om man säger så. Ja. Så att det, det är ju... Skräck är ju... Någonstans vill vi ju bara åt det. Just, just för att... Man får adrenalinet, tror jag i alla fall mm. eh, När det gäller film mm. Så gäller, alltså skräckfilm Är ju något av det, det kan vara jättebra Men det kan, mm. för det mesta är det ju till 90% Skit <laughs> Kan absolut eh. vara så eh, För mig är det, jag gillar Slasher går ju alltid bra, inte för att man blir rädd Utan för att, är det bra gjort Så, kan, så är det underhållande, tycker jag ja, precis, precis Som klassiker, fredagen 13, Horror Elm Street, Terror och Elm Street heter det. Ja visst, precis Freddy Krueger och grejerna och Halloween och grejer Ja. Sånt är ju underhållande att titta på, inte för att man blir rädd och ibland inte ens för att det är bra, men För ja, jag vet inte, det är någonting som bara klassiskt, som man gillar att bara ligga och titta. Ja ja, precis, precis Jag gillar, jag gillar inte så monsterskräck och sånt, för det tycker jag aldrig blir bra och monsterskräck, hur tänker du då? Alltså när det är ett monster, alltså Jag tänker inte typ alien, för alien är ju Alltså, alltså är ju aliens, det är liksom rymdvaror och sånt, det är speciellt för sig Utan monster tänker jag mer eh, Någon som kryper runt i ventilationer och bara ser äcklig ut, liksom slämmig och grejer Okej, okay, ja Så här, ja, klassisk monster liksom, sånt tycker inte jag är bra alls Och inte heller typ när det, man gör det stora, spindlar, stora, dede, det Sånt faller jag inte med, heller med in Utan det jag tycker bättre om Tänker om du små... då räknas typ, typ hajen in där då? Ja, Tänk. den tycker jag, tycker inte det är bra Nej okej, okay, ja, Nej, men jag tänkte bara, jag ville bara ha något slags benchmark på vad det var du syftade på liksom Ja, alltså det är både, alltså både djur som även naturligt stora men även det ja. som om man säger klassiska monster. Ja, ja, absolut. Ja, men då är jag, ty jag med. Ja, sån tycker inte jag är intressantens. Nej, nej. För mig är det spöken. Det gillar jag när det ja. är liksom mycket ja, men här, alltså inte att man får se spökena direkt oftast utan det är bara så här man ser en skugga, eller man ser någonting i en videokamera, eller i fönstret, eller sådana där smågrejer. Mm. Det är ja. jag om. Mycket hoppar till skräck och liknande. Eh, med spöken. Och sen gäller det också när det är typ docker, eller eh, clowner, eller såna där grejer. Nej, docker är inte okej. Jag sa. Nej, docker och barn är inte okej. Okay. Och barn är det nog? Jag har tagit det tidigare. Det är det som finns. Mm. Ja. <laughs> Men det är ju sån När det är i film så är det sånt jag gillar ja, ja. När det gäller spel Alltså jag gillar skräckspel Men jag har sagt tidigare Jag klarar ju typ inte av det Nej det är inte för, Inte för att det är för läskigt För jag älskar typ Outlands När vi spelar det när man hoppar I, till och sånt jag fast Nej. älskar sånt mm. Problemet jag har med såna här spel Det är att jag aldrig vet Vad jag ska göra Nej. Man får det aldrig förklarat för sig Och, man går runt och jag går runt och <laughs> som liksom irar tills jag har ledsnat på spelet Fast där måste jag ändå säga, om jag ska vara helt ärlig eh... Det är ju tycker jag ändå de gjorde bra i de spelet Nu var det ju bara en demo jag provade sist när vi spelade ja. Men även fast jag inte visste vad jag skulle Så var det fortfarande så pass läskigt att jag kunde inte bara springa runt som en galning och bara säga Åh, här hittar oh, jag ingenting, här hittar jag ingenting. Nu fattar jag ingenting av vart jag ska. Utom du var ju fortfarande tvungen att spela spelet för att ta sig någonstans överhuvudtaget. Mm. Så att det där kan jag köpa. I alla fall som just det spelet kan jag köpa. Att där tror jag inte att jag skulle ledsna lika fort som jag gör med ett vanligt spel om man säger så. För, för att jag har annars väldigt lätt, precis som du säger också. att Man börjar spela... Till slut så bara, okej, okay, nu vet jag inte vad jag ska göra. Äh, men jag springer runt lite grann så skiter jag här. Mm. För att jag hittade ingen lösning. Alltså, men... jag tror det var ett demo. Alltså, det gjorde så. För om ja. Outlast 1, vi spelade vi en del. Jag kom ju lite längre där. Ja Men alltså, början var ju skitbra. Man fördes ja. liksom vidare som i en korridor hela tiden. Men sen öppnade spelet upp lite. Och jag hade jättetråkigt. För då skulle man, jag visste inte var jag skulle. Och det var dörrar överallt. Och så bara var det bara helt stopp. Och så skulle jag någon annanstans och så var det stopp. Och så, jag tröttade jättemycket. Och sen till slut hittade jag vad jag skulle. Mm. Men då var jag så trött på spelet redan att när jag dog då, jag bara, nej jag orkar inte spela om det. Jag, jag, jag ger mig. Jag tycker ja. inte det var roligt. Nej. Och det är sånt jag oftast hittar i skräck. Att jag tappar intresset för att jag vet inte vad jag ska göra. Vad är det jag ska hitta? Vad är det jag ska... det, det, det. Och gör de det inte tillräckligt uppenbart, för jag vill ju ha den här, jag vill gå och vara rädd hela tiden. Mm. När jag tappar rädslönslan och börjar bli tristess och jag vet, ja, det är ingenting här i den här stora delen kvar längre. Utan det är bara någonting jag har missat. Då har de ju tappat skräckdelen också. Ja, jo, det men det är, är lite det är jag tråkigt. tycker är väldigt tråkigt. Ja. För jag har samma problem med resonativ eller bland, Med vissa pussel. Ja. Då är det så att ja, jag ska springa runt. Sen har jag dödat alla zombies. Ja, men då springer jag runt i hela huset och bara ska hitta ett pussel. Eh, första gången är det jätteroligt. Eller så här: ass, När man har spelat de första spelen. Sen är många spel exakt likadant och då blir man. Nej, jag, jag tycker inte det här är speciellt roligt. Och det var precis det problem jag hade med Resident Evil Zero. För då hade jag spelat ettan, tvåan, trean Code Veronica. Och hoppade på Zero Och jag bara, det här är femte spelet Exakt likadant, jag orkar inte För det var inte tillräckligt roligt Problemet var ju säkert mitt fel Att jag spelade så många på raken Men jag var helt inne i en stim, Men sen liksom Jag vill ha skräck till. Jag vill inte ha det att jag måste hela tiden Fastna någonstans Och sitta och, bara, åh, sitta och leta upp guider Eller någonting utan Jag tycker det är bättre som Outlast i början Första Också så du hade idén mot att man blir lite guidad. Mm. Det är så liksom, du har bara en korridor att följa. Du hoppar till du förstår att det är någonting här. Nej, du blev lurad. Det var ingenting där, men bakom nästa dörr istället kommer det någonting. Ja, ja. Det är sånt jag gillar med skräckspel. Ja, och, nej, men, och där håller jag med, absolut. Jag, däremot så vill jag gå emot dig i filmbiten där faktiskt. Okej. Okay. Eh, jag skulle nog säga att jag håller helt med det här när du faktiskt inte får reda på vad det är som är the bad guy, om man mm. säger. Det, det är bara, precis som du säger, det är en skugga, det är en gardin som fladdrar, det är... Alltså, det är... obehagligt. Mm. Mm. Det är till exempel första... Åh... hemma video oh shit, nu blanka helt. Hemma-video, du tänker på... Uh... Den, ja. Eh, Shit. Eh, vad är det tänande? Ja, jag <laughs> tänker ju bara på de nya. vad tänker jag på dem? För. Men är det inte den där då? Men, säg vilken du tänker på då? Nej, men jag tänker ju på Paranormal Activities. Jo! Men det är den jag menar. Den första. Ja, ja jag trodde du menade den här när de äh, går runt i skogen. Vad den ja, heter. jag vet inte det. Vad? Witch... Blair Witch Project. Ja, ah, Witch Project. Okay, ja. Jo, men den, den, den är ungefär samma som jag tänker mig också. Så att vi drar med båda dem. För ja. den första den filmen vet jag tyckte var riktigt obehaglig. Ja. För där får du ju inte reda på någonting förrän jättesent. Men det som jag gillade det där, det var ju att man speglar som en... Som ett spöke. Ja. Och sånt där, och det är därför jag tycker inte om monster. Då ska det alltid visas på något sätt Men spröken ah, det så? osynligt, visst är det är så? sånt jag gillar Ja. Precis. Men, jag, men, men som sagt Det, den, det gillar jag absolut mm. Men jag kan också köpa Typ På något vis Vill jag ändå kunna köpa hajen Så att jag kan köpa vissa monster Men, in, men inte Inte riktigt alla Nej. Skulle jag säga okay. Mm Jo, mm. jo, jag, jag spikar det. Jag, jag kan köpa, just, just hajen kan, kan jag köpa. Och andra äckliga djur. Okej. Okay. Faktiskt. Eh, men över till spelbiten då, Och där är det ju verkligen, jag tyckte det var. De lyckas ju verkligen hålla själva skräckkänslan ju. Vad är det? Mm. Outlast, va? Hette det? Ja, oh, Outlast. Mm. Det blir, mm. alltså de har ju verkligen. Där du sitter på nålar. Jämt. Mm. Nu var det ju, visst, det sista här nu var ju bara demot, men ändå Det var ju liksom, alltså... Bara, bara liksom ljudmattan i spelet gör dig högt obehagligt. Speciellt om du har lite bra ljud också, så du kan höra i stereo med. Då blir det riktigt... Rr... Men jag spelade bara... <laughs> Om vi ska göra en video på det för det är det enda sättet för att få mig att sitta kvar i stolen och inte bara stänga av skiten kan jag säga. Mm. För att. Uh. Ja, men det är som. Jag gillar just den delen för att det är lite så här spökaktigt och sånt. För jag testade ju ett annat spel som funkar på samma sätt som heter Zuma. som Men där man är under vattnet en Liksom. Det är typ. Allt utspelar sig under vatten Fast du går typ som i rör och sånt Och du ser ja, liksom ja. vattnetronik Skitsnygg i det office och sånt mm -hmm. Problemet där var att Du mötte inte spöken och sånt. Det började lite som att det skulle vara lite spökaktigt Och du var alldeles ens sånt mm. Men sen började det komma robotar och grejer What? Och det tog det helt att hålla på min skräckdel Jag bara Nej vad är det här Och sen blev det lite mera monsteraktigt sånt. Men just Alltså för, alltså, för mig är det liksom skräck. Då vill jag ha den här klassiska spöken och så här, mycket sån skräck. Klassisk skräck. Ja. Så fort det blir liksom futuristiskt med robotar och liknande. Alltså, jag känner inte av det alls. Nej, nej. Eh, så det är därför jag tycker Alltles är så jäkla bra. Visst, det, det är liksom... Man får lite spökkänslan, men sen är det också... Vanliga människor. Typ ja, psykfall och liknande. Och bara det är ju läskigt för sig. Ja, jo, precis, precis. Och liksom hoppa till skräck och just. Så det är för, jag spelade klart Outlast 2 just för att det var. alltså Jag tröttnade totalt på det. Mm. Just den delen. Jag funderar på att kanske spela om det om liksom jag skulle. Nu när jag vi vet typ hur jag skulle göra där i början. men två 2 är jag på, för det. jag testade ju aldrig det mot. Jag har sett det, nej. både när du spelar och PewDiePie tror jag var som spelar. Ja, ja, Och just den settingen tycker jag verkar jätteintressant. Just att man är både utomhus och allting, man springer inte bara runt i ett assar, liksom på ett ställe. Nej, nej, precis, precis. Så det ser jag väldigt fram emot, men skräck i sig, alltså, jag spelar typ aldrig skräckspel. Nej film tittade jag jättemycket på förut, nu tittar jag typ på ingenting sånt längre, för att jag tycker inte det görs några bra spännande filmer för allt känns så uttjatat. Ja, senaste filmen som jag tyckte var riktigt intressant, det var just Paranormal Activity för det kändes mm. som att de ändå gjorde någonting lite nytt ja men precis, sen att de sprang iväg och gjorde det all crazy och förstörde alltihopa med ja. vad då tre filmer till eller vad vart det Uh, jag har senaste filmen nu och jag tror det är femte i serien. Ja, oh, nej men självfallet. Eh, som sagt, jag, eh, en, är bra. Ja, en, två, tre han spårade totalt, fyran mm. mådde jag illa, femman klara, har jag tagit ut tror jag Ja Och jag köpte, jag köpte den för 39 kronor på Ica så att det Ja den men den, då köper fem... jag den För 39 kronor på Ica då, då kan jag förstå att du ändå köper den för att se hur det ser ut Ja, så att det ger i 5 <laughs> minuter och jag hade redan tröttnat så jag har inte sett klart när jag har sett 5 minuter av filmen Men om vi ska gå över till, till det då. alltså okej okay, vi, vi antar att vi har spikat lite grann att det ska vara Det ska inte synas, man, man ska inte veta vad det är som gör det men det ska hända saker och ska det synas då ska det synas typ Som en skugga eller blurrigt I bara någon ja. sekund och sen gå vidare Jag tänker typ på, vad heter den? Sinister där vad? va? När man ser någon stå i buskarna om man verkligen kollar noggrant och liknande Oh just det, ja oh, precis Sånt är tycker jag är intressant När första gången man ser det så, men sen är som han där sitter och kollar på kommer men han bara men vänta, var det inte någonting? Och så zoomar man in ja. och så ser man det, då man bara shit, det märkte inte jag det, var jättebra gjort. Ja, just det, fy fan, Men sen kan man också gå in på, på, apropå ett tidigare ämne vi har haft här för bara några veckor sedan. Eh, barn. Mm. Allt blir läskigare med barn. Ja, absolut. Eh, nu kommer jag inte ihåg, är det den filmen, eller vad heter den, där, där barn är med? Ja, de barn är med också, det är barn i med i sinester också. Visst är det den, va? Men det är den med videoklippen när de hittar band och grejer och dona, ja, va? Ja, uppe på vinden och pappan tar mm. ner och bla bla bla. Den är på riktigt, alltså den är, den är störande, alltså riktigt äcklig tycker jag, den filmen. Mm. Den, den, jag kommer ihåg klipp ur filmen som jag, Alltså jag ser dem framför mig fortfarande Och det är jättelänge sedan jag såg den mm. Så den är riktigt obehaglig tycker jag och det, Men det tror jag är mest för att det är just Barn med i den ja. Jag vet inte varför det blir så himla mycket äckligare då Men det bara blir det tycker jag Nej men alltså Både barn är liksom ja, Den här klassiska det är bara de som ser någonting Ja oh, precis liksom, Ett annat barn eller någonting Och man bara Det är ju <laughs> Alltså bara den grejen är ju vidre. Oh, och det slår oh, jag aldrig fel heller Nej Och liksom Men det är det för jag, jag gillar ju skräck Alltså spöken mm. För att man inte ser något Eller ett barn som går och pratar med någon Och sen börjar man Mer och mer i hela filmen se grejerna Tills det, liksom, det är helt fullsmockat att du ser liksom en, helst om det är en gammal kärring också. Ett barn och gammal kärring, du sa ju aldrig fel. Någon säger, man helt plötsligt bara ser en gammal dam gå förbi en dörr, man nej. nej, nej, nej. Det hände inte. Du, inte barn och gamla kärringar, då är det läskigt. <laughs> Äh, för man vet att ingen av dem Kan man lita på i verkliga livet Och då kan man inte göra det i film heller så det nej, är så nej, nej men jag kan, jag kan eh, Förstå vad du menar, absolut äh, Men Och sånt älskar jag Men även någonting som jag gillar Som säger lite emot hur jag är som på, Alltså Som jag, jag nämnde tidigare att Jag har väldigt problem med religion och liksom, Men ändå någonting som jag älskar i skräckfilm Det är just den kristna Tron och vad heter det Exorcism Jaha Jag älskar exorcism filmer. Jag vet inte da. vad det är För jag tror inte på det Men Nej. det är bara någonting som att Det finns demoner i kroppen och det börjar spåra ut Typ vad heter den ja, Självklart exorcister Vad heter det Emily Rose eller vad heter den då Det är exorcister av Emily Rose Eller vad den heter mm. Mm. Den tycker jag är Då när jag såg, såg den Nu tror jag inte den är lika bra om jag skulle se om den, eftersom det var så pass länge sedan jag såg den, men ja, jag vet inte, sånt faller jag väldigt in i också. Just alltså när man det... ser någon som har gått från normalt och sen börjar så här, vrida huvuden och grejer, ja, men det är bara myset liksom Men alltså, det, jag vet inte om det Nu var det jättelänge sedan jag såg en sån film, men jag tror att jag har passerat det, för det känns inte så läskigt längre. Jag tycker att det är alldeles för out there, så att det är inte på väg tillbaka in igen. Nej, har man, med, man sett för många jag så menar. blir det ju lite mycket. Alltså Grejen är ju häftiga tag liksom hur de ska få bot på det. Ja, exakt. Men precis som, alltså, har man sett en har man ju sett alla typ. Ja, de men precis. Så det är lite det, lite det är liksom så här att det, det, de filmerna blir lite mycket för att det, man vet hur det slutar på något vis innan det ens har börjat. Mm. Det kommer att vara läskigt och det kommer att vara obehagligt. Men man vet ju ändå att det kommer att komma en press där med sitt kors och lite vatten. Så är det färdigt sen. Efter ett tag. <laughs> ja, precis. <laughs> Eller så dör alla. Alltså, jag menar, det är de två alternativa sluten som finns, du. Typ. Ja, precis. Så att. Eh, ja, det, det, de tror jag att jag har, pass har passerat mig faktiskt. Ehm uh. Nej, men annars är det något. Alltså, jag är nog likadan på allt som vi har tagit upp. Alltså, film, spel, allt. Det ska vara spöken för mig. Ja. Eh. Och, jag, och jag måste nog ändå säga att jag vill ha det mera... Om säger, om jag ställer frågan istället. Jumpscares, ja eller nej? Eh, absolut, det är min favorit. Ah, eh. intressant. Jumpscares är något av det bästa som finns. Eh, som eh, till exempel Scream. Det är ingen speciellt bra film Nej. Men det är jättebra på att göra Jumpscares ja. Och det är därför man njuter av att titta på den För det är då, jumpscares är det som som du sa Det är det som triggar adrenalinet mm, Absolut, ja, men det sitter, köper jag Spänder, spänder, spänder Du vet att det kommer, men du kan likt förbannat Inte låta bli att inte hoppa till Exakt, exakt, jo men det köper jag, absolut Det är mer så här att jag, jag tycker hellre Tycker det är bättre När de lyckas bygga upp en En Obehagskänsla än att Det ska hålla på och hoppas, hoppa fram Massa grejer bakom dörrar De får jättegärna kombinera De två för min mm. del Men jag föredrar mycket hellre När det bara är en Obehaglig känsla ja. Så det, är det liksom bara, som... det, det bara är obehagligt liksom Jo men det är som i Paranormal Activity mm, så mm. jag tycker är jättebra där Sådana gör skitbra det är det här Att man känner att det är någonting fel Och så börjar man höra ljudet Oh. Och det räcker bara att Dunsch liksom slår igen oh. Den jamskaren är Bra mycket vidrigare, vidrigare Än om till exempel Spöket skulle hoppa fram Ja oh, för, oh, oh, oh, oh, oh. för att Dunsch, man bara shit Jag vet inte vars den är, hoppar den fram Ja men då vet jag att du är där mm. Slår den igen där, då vet jag inte Är den i rummet, eller den utanför rummet Kan jag börja andas ut eller inte liksom? <laughs> Jo men visst är det så Visst är det så men absolut, jag är absolut för jumpscares Okej, okay, okej, okay. ja, men för då, då går vi lite isär där För att jag vet ju att det, det, det mest obehagliga jag någonsin Alltså, det värsta jag vet är ju när någon sjunger Freddy, vet du <laughs> Ja, eh, klassiskt när, när Freddy räknade till, till tio Alltså det är det värst, det det är det värsta jag vet Tjejerna står och hoppar eh... Ja, precis och sjunger här: One, Two, Freddy's coming for you. Two, is ja. coming for you. Du vet, då, då. Nej då går jag till ett annat rum på en gång. Mm. För det är, fy fan. Eh, men det är i Men det som då... jag älskar med den och typ till exempel skräck som det, mm. det är att mm. de gör så jättebra bra att blanda slasher. Mm. Lite mer skräckaktigt, men även av humor i sig för det, jag tycker det känns som en väldigt frisk fläkt att liksom man har man vet att de här är roliga men det som är grej med dem det är att de de är creepy. Det är liksom mm. de är inte så här överextrema men de är bara sjukt creepy. Ja, visst. Ja, nej för, så nej, det jag har <laughs> uh, när vi var yngre så uh, var vi mycket ute och övernatta i nej, vad heter det vindskydd och så. <laughs> okay. Uh, och uh, ni, som, uh, ni som kommer där jag, där jag är ifrån Så uh, det finns ett visst vindskydd ute i Sjönvällen där ute Som jag har varit vid ett par gånger på kvällarna Med kompisar och övernattat då, <laughs> då var det en kväll där en av mina kompisar som älskar skräckfilm Alltså han verkligen han hade allt och hade sett allt i stort sett som fanns då Han satt och sjöng den där hela natten Alltså det, jag lovade inte inte en sekund så sömn hade jag den natten. Men det är alltså det mest obehagliga värsta jag vet. Bara satt där och log och kollade ut över vattnet och bara så här hör i bakgrunden one two Freddy's coming for you. Och man bara så här Aaah! innerst inne vill jag bara springa hela vägen hem typ. Nej uh. Alltså det var vidrigaste jag måste säga. Det är att när du inte ser någonting Men det är mm. svart Nästan helt kolsfart Man bara lite såhär eh, Månstrålar som kommer ja. in genom ett trasigt fönster Och du har en liten flicka som skrattar oh. Alltså det är det äckligaste som finns oh, Den är fin Alltså den är vid den är vidrig <laughs> Ja visst, visst. Ja, jag, jag köper det, det köper jag absolut uh, Ja vad ska man mer säga vi har ju tagit upp lite sådana här skräckdel förut som att jag har aldrig Böcker och sånt har jag aldrig funnit skräcken i men det har ju du och Danne som vi har tagit upp tidigare med ja, Olika Stephen King böcker och sånt Precis um, Böcker, och, eller vad heter det, tidningar och sånt det har jag aldrig Aldrig känt av den skräcken på Alltså att det har varit läskigt eller sådär Utan det, är, det, är. det har varit fascinerande Att läsa det måste jag säga mm -hmm. Att typ slasher och sånt Att det är intressant, äh, snyggt gjort och sånt Men det är absolut inte samma känsla TV-serier Alltså jag har aldrig fått den där Skräckkänslan av någon tv-serie Det ändå som man kommer Alltså den som kommer nära det American Horror Story Ja precis seasonen. Det var vad jag skulle precis för, Förlåt att jag försökte avbryta dig där Men det var, det var dit jag tänkte komma Om det var så att du hade tänkt att spegla över den Tänkte jag nämligen ja. för att, Den är inte rakt igenom läskig Det tycker Nej. jag inte Däremot så obehaglig Det är någonting som de vet Alltså man, de vet hur man Gör folk att känna obehag Alltså Jo, ja, absolut. Det är ju obehag blandat med slasher. Det är typ det de är mm. ja. experter på. Ja. Men jag har aldrig liksom känt den här rädslan någon gång, tyvärr. Nej, det är typ nej. Någon gång har det varit i första säsongen när man ja, klassiskt går gå ner i en källare eller liknande uh. och det blir kolsvart. Då har man ju liksom börjat lite, men... Ja. Det var ju första säsongen. Så jag tycker jag inte de har använt det någonting alls. Har du tittat på de nyare säsongerna? Nej. Bara det som är på Netflix- No, jag tänker cirkussäsongen eh, Ja mm. Obehag Obehag, obehag är nej. allt jag vill förklara den med Alltså jag, jag, har, jag är lite tve, Alltså splittrad där mm. Jag tyckte egentligen inte Jättemycket om den säsongen Nej nej men det gör det, det Jag har inte ens kollat klart på hela nej. tyvärr För att jag har tappat den lite eh, För precis Det var ju mycket sånt men den hade ju Bland annat bland två av de bästa Alltså sköna karaktärerna ja. Ett rikemans killen Du vet nog vem jag pratar ja, om Jag vet Och sen clownen de använder Alltså det är en av de bästa clownerna Jag någonsin har sett Jag vet inte har du sett Så långt han är med i serien eller Ja jag tror det i alla fall eh, Det är så länge hur... sedan nu så att... Ja för hur de avslutar med hården Mm. Eh, inte allt helt avsluta för jag kommer inte ihåg om det är, om han är med något mer senare eller om jag kommer inte ihåg om det är tillbakablick men just där det tar slut slutet tag mm. det tycker jag var klockrent gjort och hur de har skapat honom och varför han är som han är och mm, mm, mm. det är en av de bästa clownerna sedan det jag tycker han mm. var skitbra Ja, och, och, då, och det är ju inte att säga lite För det har ju förstört ett par generationer Ja, precis Alltså, det, det, menar, det, det kan inte vara clowner på barnkalas I, alltså, Nej. ett par generation, generationer det, det har ju liksom förstört allting den filmen För det var ju, ja mm. uh, Men egentligen, annars har jag inte sett så många Visst, man har ju sett typ zombies och sånt där, men. Mm, mm, mm. Alltså, jag har svårt att se. Alltså, sätta det inom skräckkategorin, absolut. Men jag ser ju mer det som action eller liknande åt det håller hållet. Ja, det som faktiskt. Om och, och inte annat så gör de det till så mycket mera action än vad, än vad det är skräck. Mm. För det blir ju bara action, action, action så fort de ska hålla på med zombies. Det är ju aldrig liksom så här. Inte som jag kommer ihåg just nu i alla fall Eller som man kan komma ihåg just nu att Det är ju aldrig någon som gör det liksom så här Riktigt obehagligt Eller alltså skräck Alltså man blir aldrig riktigt rädd Det mera så här att okej okay, nu ska vi slå oss igen Eller vi ska köta oss igenom en Hord av zombies för att ta oss vidare Nej precis Och samma sak med vampyrer och grejer som True Blood mm. Det är aldrig läskigt heller utan Man ser dem hela tiden Och det är bara slakta slakta slåss Vampyrer mot varulvar och andra väsen. Eh, Dawn of, vad heter den då? Dawn of the Dead eller ja. eh, vad den nu heter. Det är någon, en serie som finns på Netflix. Likadant Vampyrer eller vad det är. Liksom, Dusk to Dawn menar jag självklart. Ah. Den serien, det är också. Påminner om filmen, det är liksom bara slakt, slakt, slakt Ja, ja, precis, precis, precis Så det är aldrig någon som gör det riktigt bra förutom Som jag tycker är hey, American Horror Story Och det är därför ja. den sticker ut så bra Om man tycker om det så mycket ja. För det är de enda som gör skräck mm. eh, Så än att de har tappat för varje säsong Nästan, det är lite Men man kan ju hoppas att de hittar tillbaka snart Ja, ja, absolut, absolut eh, Men första säsongen är absolut bästa Måste jag säga Jag eh, instämmer faktiskt då Men annars har jag inte jag så mycket mer att säga på skräck Inte jag heller Jag tror, tror att vi har fått ut det mesta Om det ja, här med vad annat Vad vi tycker i alla fall Och som sagt, vi har ju glidit in på det här ämnet flera gånger Både när vi pratade böcker Och när vi pratade barn Ja, exakt Och vi kommer nog glida in på det igen, ska ni se Ja, precis, absolut Men vad säger lyssnaren? Det är Kristoffer Hörsta. Tummen upp för skräck Måste nog vara den bästa genen inom film. Finns nästan inget som slår en riktigt bra skräckfilm. Svårt att säga vad som gör en bra skräckfilm. Men det ska vara seriös. Alltså en bra story som inte spårar ur. de skådespelarna är normala och inte överdrivna åt något håll. Inte fjantiga bimbos eller supermacho men, Utan det ska vara verkligt. <laughs> som att det skulle kunna hända på riktigt. Svårt mm. att välja favoriter. Det är det som blir tvingat att välja mellan sina barn eh, Sen har han en hel lista Som inte jag tänker rabbla uppe så där får ni kolla på <laughs> eh, Facebook-sidan eh, Horsa har ju den här förkälläcken till att Skriva lister Oj, oh, jävlar eh, Vi kommer sen ner på serier Skriver Hannibal, Supernatural Och Arkiv X Spel oh. Resident Evil 1-3 Silent Hill, Doom 3 Kommer säkert att fyllas på med fler Vart efter jag kommer på <laughs> Absolut Men jag tycker också Om när det är lite oseriöst Också men absolut Helst ska det vara så här? Inte när det är liksom Det ska inte vara bimbos eller macho men Men jag tänker på The Evil Dead mm. Har du sett den serien Jag eller försöker filmen? att påminna mig Om jag har det eller inte Jag tror inte det för serien är ju ny. Den släpptes ju ut, 2013 eller något sånt. Ja, oh, precis, precis. Och det är ju med Bruce Campbell. Vad heter han? Campbell? Ja, ja. Oh, oh. Och han är ju så jävla skön. Den är inte så jätteläskig, den är lite små Men det är just att Bruce, han är ju, det är humor, han är ju så stört skön. Jag tänker liksom, Army of Darkness, då ballar det ju totalt, den är skön. Men, men jag tänker med att säga Evil Dead klassiska filmerna och serien som finns mm, mm, mm. för den blandar väldigt skönt det småskräck med just humorn och då gör det just när det är sån grej så gör det absolut ingenting att det är oseriöst det är, det är charmigt ändå liksom ja ja precis eh, sen tar han ju upp lite olika filmer och sånt och en som jag absolut vill ta upp som en av mina favoriter, för jag har ju en stor samling det är Gremlins tar upp mm, mm, mm. Jag har aldrig sett det som en skräckfilm mm. Alltså självklart det är, inom, det är monster det är inom skräckkategorin men första utspelar sig under julen så för mig är det en julfilm mm. och andra filmen är mer om en komedi för den spårar ju totalt <laughs> när de är ja. i shoppingcentret och håller på att dumma sig men jag ville mest ta upp dem För han tog upp dem Och det är en av mina favoritfilmer och grejer Så den var ju bara tvungen Ja, eh, jag måste Nu när jag sitter och kollar igenom Hårstads <coughs> Lilla lista mm. Så måste jag få eh, highlighta några av dem Och det är ju bland annat eh, När lammen tystnar mm. Det finns eh, Väldigt få människor som kan vara mer obehagliga <laughs> en Herr Hannibal i just den filmen. Mm. Kommer inte på hans namn bara för det. Men... Uh, ja, det är han, ja. Ja, uh, precis. Ja, precis. Hur som alltså, han det, det är en sån film där, jag tittar jag på den, så räcker det med att se honom och hans ansiktsuttryck bara, så uh. går det direkt kalla kårar, rakt genom hela min rygg. Den äh, är... Anthony Hopkins Ja, exakt, tack Hans, alltså han Ja han, alltså, han visar det så himla himla bra Utan att säga någonting, utan att göra någonting Så visar han bara liksom så här Att du verkligen borde Vara rädd för mig jo, men det Du är vissa borde tycka att jag är, är läskig, nej. liksom Men vissa behöver inte ens göra någonting Bara för att vara nej. creepy, han är ju en av dem Exakt, och, och sen det är, det är ju Jack Nicholson, bra. de mm. två de behöver ju bara stå och se normala ut och man bara. Äh, du är creepy. <laughs> exakt, exakt. Så här, det är riktigt, riktigt, riktigt eh, bra där. Mm. Eh, men som sagt, absolut. Eh, jag önskar bara att man. Bo, att ska du göra så borde de göras mer seriöst. För det oftast görs de på väldigt liten budget och. Då blir det bara ett skämt av alltihop Och jag fattar inte mm. att det kan finnas så många filmer som gör inom skräck För hur säljer det? Ja Jag kan inte fatta att de går runt alla dessa skitskräckfilmer man har sett Ja det, det, det, det finns ju en hel del som inte riktigt kan räknas till skräck sen när det väl är klart För att det är gjort på så pass mindre bra vis kan man ju säga Ja precis men det är väl billigt att köpa rödfärg Och en film, antar jag jo, Visst är det väl så, så är det ju, absolut Men ska vi in i veckans fråga då Absolut Vilket spel som i vanliga fall Inte är skräck, skulle du vilja se Som just ett skräckspel Och hur skulle det se ut Har du kommit på något bra Det enda jag kan komma på så där, jag vet inte om jag skulle tycka Att det är särskilt intressant Men jag kan inte komma på att någon har gjort det, i alla fall. Det kommer det säkert bli motbevisat direkt bara för det. Men Typ, någon du, jag tänker, det första jag tänker är Mario. Mm. Men jag tänker även, det skulle ju funka i typ Sonic också. Jag tänker mer på plattformsgrejen liksom bara. Okej. Okay. Jag tänker den biten skulle vara intressant att se på. Jag vet inte hur man skulle få till det riktigt, men det borde gå på något vänster. Alltså jag tänker ju... Typ Castlevania mm, är ju åt det mm. hållet. Eh, eftersom, alltså, det är ju inte riktigt läskigt men det är ju skräcktemat att det är hela tiden. Ja, men precis. precis. Det var så jag tänkte också. Det är ju enkelt att få till temat så. Men frågan är hur man skulle göra det för att få det riktigt läskigt, om man ja, säger. Ja, precis. Nej, för det är ju typ det... bra många spel som har just temat men precis som du säger, det där läskiga, alltså... Jag får känslan av att ska man göra spel läskigt så är det nästan. Det måste nästan vara i first person. Det, det blir ju absolut läskigare då. Absolut. För mm. spelet det. som jag tänkte. det är också Jag är inne på samma sätt som dig, som Mario. Ja. Men en blandning av Allt Läst och Mario. Att Aha. du går runt som Mario, men att du har liksom spökena, du har liksom. Eh, men du tänker 3D, alltså du tänker verkligen first-person 3D i Mario-världen alltså. Ja, precis. Tänk Outlast, fast. Oh. Du har riktigt äckliga boos, de här ja. ja. Du har ibland hoppar fram så här äckliga drybones heter de ju. Ja. Som man ser i spöks och sånt. Men allt utspelas i första persons vi. Men du har även den här lilla touchen av: Det är Mario som går och pratar lite hela tiden för sig själv. Mm -hmm. Så man liksom går runt en en liksom, hörn så hör man han säga någonting Det hoppar fram och hör man dem Åh mamma mia och liknande liksom. ja. Jag tror inte det skulle ja. vara jätteläskigt Just visst, de här hoppar till skräcken det, är det kan man göra vad som helst ha, Men no. jag tycker det skulle vara lite skärmigt ändå Bara att få se det, det Hade ju varit coolt att få fått se det. precis det universumet på något vis Det hade ja. det väl kunnat vara varit Uh, typ uh, Princess Peach Fast liksom Eller Luigi Lite zombieaktigt mm. Och liksom Allt har bara gått fel Och så Nej <laughs> Det hade varit kul att se Och det är ju inte ett spel Men jag hade velat sett typ Avengers I En zombieapokalyps ap ja du tänkte lite resonativ Fast du är uh, Avengers Ja men precis så deras stad Är run over by Zombies istället Okay, vad gör de, hur gör de Vad liksom Det hade varit coolt att se. Eh, för det är ju faktiskt Som jag måste säga, DC har en jätteintressant eh, Vad heter de heter de? Black Issues okay, Där aha. just superhjältarna Blir zombies oh shit, det, var, det var inte så jag tänkte, men okej okay. Jag förstår vad du menar, men det finns I DC som är riktigt intressant att kolla upp För då är det typ, ah, hur skulle Batman eh, eh, Just den som jag har läst tror jag är jag har en om Batman och hur skulle han ta, liksom, liksom, agera om de andra blev zombieaktiga. Och sen har jag också läst Flash när han ser likadant där. Liksom. Och det är riktigt intressant för de är lite de är inte så här vanliga zombies utan de tänker lite mer. De blir onda och är det fortfarande lite zombies odöda. Men de har fortfarande sin styrka och lite sånt där kvar. Men även som du sa där med Avengers och Ja, i en zombieapokalyps. Skulle ja. det kunna vara coolt. Ja, för jag tänker ändå, det kan ju ändå vara häftigt. Det kanske blir en väldigt, väldigt mycket seriösare film än vad Avengers är idag. Men det skulle vara häftigt att se vad, vad man liksom, hur man skulle dra det då. Det Vilken... kanske börjar bli lite mycket zombies överhuvudtaget annars mm. dock. Det börjar bli lite mättat, men det är något som jag skulle kunna tänka mig att se ändå. Vilken Avengers tror du är den första som faller och blir zombie då? Oh, du tänker... Oj, oj, oj. Vem? Vem? Det måste ju nästan vara... Vad heter hon? Eller vet jag det heter de. Antingen Hawkeye eller Black Widow. Okej. Okay. Tror jag. Någon av dem tror jag. Jag kan inte säga vem. Jo, men... Fast i och för sig de båda två är ju stört. Parkoria och Kottom. Ja, jag tror jag får liksom känsa att de skulle nog tänka lite mer. Jag mm. tror Thor skulle vara alldeles för arrogant. Ja, men det, ja visst, den skulle ju för sig kunna köpa. Han skulle ju kunna stå där och bara så här snurra mjölner på, liksom, på lille fingret och tänka sig att ja, ja de kommer aldrig fram. Ja. Var här för psycho? oj nej. Ja, Eller jo, typ, men, ja, hulken han, kommer, han kan, flippar ja. ur och så bara, han ska ju bara in och köta där. Och för så jag... blir helt sönderbiten och bara. Ja. Mm -hmm. För jag tänker ändå typ: hulken kan inte bli turned. Tänker jag Nej men jag tänker att Det, det kan fan inte gå Eller? Mm. Vad tror vi? Jag vet inte Gamma Kan det bli smittat? Det kanske inte kan jag vet inte. Nej men precis Jag känner lite så här Att eh, han Det är ju snarare typ så att Om de äter honom Så borde de <laughs> De borde bli smittade av honom Istället för tvärtom typ Ja, ja. Så att jag vet inte Ja, no, för, för att jag, jag tänker, så jag tror jag vet varför jag tänker så. För. Att jag <laughs> uh, Har ju en, en del Deadpool-tidningar där mm. Dracula till tar eller lyckas lura, lura till sig Deadpool. För att då kan de äta och dricka hans blod. För att han, han regenererar ju hela tiden. Ja, ja. Så de har ju honom står i en sån här ett stupstock eller vad heter det. Och så ska de liksom, tänker de bara att ja, det är perfekt Det är bara att vi äter av honom och dricker av honom liksom. Så kan han stå här som en, en kran typ. Mm. Bara det ett första tuggande de tar Så spottar de ut och tänker så här: Vad fan är det här för Liksom <gård> Konstgjort helvete så det, det här går ju inte att äta liksom, Och han är skitnöjd med sig själv Jag tänker att det är typ samma sak med, med hulken liksom. <här> De tar en tugga Och inser att "Åh oh, shit nu, Vad gjorde vi för fel nu <laughs> <laughs> ja. Kanske hulken som är botemedlet till zombies, man vet eller? Ja, det eller så blir det sjukt många hulken när det är färdigt. <laughs> det är aldrig någon som har provat att tugga liksom på dem innan. Vem vet, det kan ju smitta. Ja, hans kusin fick ju blodet från det är så hon blir kiihalk. Oh, hon får snap. Ju sitt hans blod i sig på något sätt ja. och så blir på så sätt blir hon kihalk Shit, så att, kom ihåg det då har, de, har, har en zombie slagits med hulken Om det är någonting kvar av zombie, Gör honom inte arg Nej <laughs> <Bara, okay. laughs> eh, Kristoffer Hårsta där också då Veckans fråga Mario Kart Tänk er en variant där alla karaktärer är döda Och nu spöken <laughs> eller zombies Eller något annat roligt Sen gör man bara hela spelet mörkt Alltså skrämmande miljöer Inför fällor, typ som fallucker, saker som hoppar upp framför en, Så ändrar man alla speciella saker som kan få till en typ saker som skrämma, skrämmer döda, som kors, träpåle, heligt vatten, som även typ av shotgun som man kan skjuta motståndarna. Så gör man det väldigt grafiskt med mycket blod och annat äckligt. Och en livmätare så du kan faktiskt dö under reset. Man kan ha som en specialgrej att det finns antingen ett ruttet i hjärta eller en skär som man kan sluka för att få mer liv. Kanske inte så läskigt med rolig twist. Absolut. Det ja, jag grej. menar det? Någon slags eh, DLC-kanske skulle man ju kunna tänka sig till typ Halloween-special hade ju inte varit fel. Mm. Uh, jag skulle kunna se med ett. Inte marukart, men samma stil. Fast du kör. Ta exakt det här som man sa. Men byt ut Mario-karaktärerna till klassiska slasher och skräckfilmer du typ eh, Jason Voorhees, du har Freddy Krueger eh, du har den här lilla gubben från eh, vad heter de här, do you want to play a game play, eh, Saw ah, och de Jigsaw. Där liksom, ja, Jigsaw precis, och lite olika sådana där, åker runt och resar. Men det är coolt. Tack för att du skrev in allt Alltid lika trevligt. Ja, jag menar det. Nästa vecka, vi ska ju på Comic-Con Stockholm, du och jag. Ja! Fredag, lördag, söndag är det. Vi kommer i alla fall vara där fredag, lördag. Så får vi se om vi orkar ta oss dit på söndag också. Vi har ju i alla fall köpt biljetter till alla dagarna. Precis, precis. Och det är det vi ska prata om nästa vecka. Comic-Con Stockholm helt enkelt. Är ni där... Kom och hälsa på oss och var ni där men inte såg oss, skriv in vad ni tyckte om mässan och allting. Och veckans fråga nästa vecka är, om du fick leva på en plats inom nördvärlden, vilken skulle du välja och varför? En plats. Precis. Är det, är det Midgård i Lord of the Rings? Skulle du vilja leva där? Skulle det vara en plats? <här> mm. Skulle det vara i Harry Potters lilla värld? Lilla. Och vad är liksom pros and cons och varför just där jämfört med någonting annat? Ja, ja precis. Uh, och det var veckans avsnitt helt enkelt. Ja. Oh. Uh, tack så mycket för att ni lyssnar så hörs vi nästa vecka igen. Absolut. Ha det gött. Tjingling. Hej